Och vi samlade Patrik, Daniel, Simon och jag Martin. Och det är ju som sagt väldigt mycket propaganda på tv nu gällande en händelse som firar 50 år. Och det är ju de här mållandningarna. Och jag tänkte att vi skulle inleda det här avsnittet med att Patrik läser en text som han har tagit fram. Så varsågod Patrik. Ja, tack så mycket. Men det här var ingenting med målandingen att göra. Men jag tycker den, den var väldigt intressant och tankvärd och passar in i våra program. Eh, och sen så ska ni få gissa varifrån den här texten kommer och, och, och när den är skriven också. Men det är lite fritt översatt får jag säga också. Eh, hur som helst, jag kör igång. <clears throat> Människan är både en tänkare och en krigare. Om vi undersöker det som finns kvar av vår historia- så ser vi att även om vi alltid levt med en felaktig uppfattning om världen exempelvis att vi lever i universums mitt och att detta universum skapats för oss alena så har vi alltid haft visioner om i framtiden och hur våra samhällen ska se ut och fungera utifrån våra ideal. Mot bakgrund av detta så är det anmärkningsvärt hur vår fåfänga konsekvent gör det möjligt för oss att beundra den tid vi själva lever i samtidigt som vi hånar och förfasas över det tider våra förfäder levde i. Vi får ofta höra att historia är viktigt för att vi ska undvika att upprepa tidigare misstag. Ändå så verkar vi inte vara särskilt intresserade av att undersöka den närmare annat än för, för att få bekräftat att vi lever i den bästa av världar. Om det är sant att lite kunskap är farligt så är våra dagar en verkligt farlig tid. Aldrig tidigare har lite kunskap varit så utbredd, välorganiserad och utformad för att resultera i farliga uttryck. Det är sant att allmän utbildning är viktigt för att öka förståelsen och uppskattningen för kunskap som är förutsättningen för att människan ska kunna höja sin existens och för att minska risken för tider av tyranni och slaveri. Dock innehåller den allmänna utbildningen ett grundläggande fel- då den inte i tillräckligt stor utfattning lär ut det viktigaste av dygder och som måste hållas högst av bildade personer, ödmjukhet. Idag är många människor stolta över det de lärt sig och anser sig med sin bildning vara befriande från den oskunskap och träldom som plågat tidigare generationer. Men tyvärr är det allt för många som lärt sig läsa utan att lära sig tänka. Och det är förbluffande hur många idag som pratar världsvant om ämnen de inte har någon egentlig insikt i. Och dessa som nu ser sig som bildade förstår inte att det finns lika många små människor idag som någonsin tidigare och att dessa leds via sin fåfänga till de prånglande demagogerna och kvacksalvarna. Ingenting ses som för komplext eller invecklat för att inte föranleda ett snabbt övervägande beslut och handling av dessa så kallade bildade. Det kan därför vara så att denna allmänna bildning eller snarare spridning av ytliga kunskaper är farligare än svärdet varit i andra tider. Varje påkar sina särdrag och man kan fråga sig om det mänskliga sinnet har ett begränsat utrymme liknande bägare. I olika tider förefaller det som vi mödosamt eftersträvar vissa ideal samtidigt som vi osidosätter det ideal som andra tider sett som självklara att hålla högra. Vi förefaller också vara bedövade av vår egen fåfänga. Vi tror oss vara bättre än andra på grund av börd, rikedom, status eller bildning. Vi har förlorat insikten att karaktär inte är något av detta. Att vara civiliserad kommer inifrån och inte utifrån. Att tro att man är bättre än andra på grund av sådana yttre attribut är en manifestation av blindhet. En blindhet som är vanlig bland yngre men som lika fullt finns i alla åldersgrupper. Det var mycket tänkvart text. Ja, jag tycker också det. Och det, det roligaste är var, var jag hittar den. Ja. Det är nämligen så att jag håller på och gräver i, i, i mycket gamla böcker och, och texter. För att jag hittar lite mer sanning där. Så att där mm. fick ni en hint. Men gissa vilket år och vad, vilken, uh, vad, vad den här kommer ifrån den här texten. Nej, det klarar jag inte gissa. Nej, men jag kan Men, gissa. men uh, ja. ja, kanske 1800-talet. Ja, det var ganska nära. Mm. Det här kommer, det, den är skriven 1912 av mm. J.D. Gatewood i Naval Medical Bulletin, nummer 6. Hittar jag den här? Mm. Mm. Oj! Oj, oj, oj! Uh -huh. yes. Ja, nej, så det finns, uh, det det finns mycket guld. Uh, för att citera Leo Tolstoy, som man säger: Truth mm. is like gold is to be obtained, not by its growth, but by washing away from it all that is not gold. <laughs> <laughs> ja, ja, mycket bra. Ja. det var dagens kloka ord. Ja, det var väldigt, väldigt intressant att höra. Men, så vi, vi ska då prata om molnlandingarna ikväll, va? Ja, tänkte det tänkte jag. Det är 50 fem, år och vi har utlovat det i tidigare avsnitt. Det blir alltså 50 års jubileum nu på äh, äh, om tio dagar liksom, va? Nej, 20 juli är det, så det är ja, juli det, ja, just, ja, ja, det just ju, inte juni men juli. Mm. Okej. Okay. Men snart blir det alltså 50 års jubileum av denna fantastiska äh, evenemanget som har som vi alla har levt i. vi har levt våra hela våra, våra liv med den här idén att, att Människorna har varit på månen. Mm. Och Det är nu Jag vill bara fort gå fra, väldigt fast forward Och säga Vad jag, vad jag, vad jag, vad jag har jag sett i de här sista dagarna Jag har liksom gått tillbaka och tittat på, um, på Vissa ja, Vissa artiklar och videor Som pratar om månlandningen Och det är klart, man kommer ju gå till Youtube och ser många äh, bitar av äh, astronauter, som, som de här tre astronauterna. Buzz Aldrin, Neil Armstrong och Michael Collins. Äh, den första saken man kan man måste se för att förstå liksom äh, hur otroligt... Äh, Nervösa de här tre killarna var när de kom ner från månen De hade varit på månen och gjorde en presskonferens. Så uh, jag kan... Please, alltså alla lyssnare. Försök att se, gå och se på Youtube. Apollo 11 presskonferens. Det, det är en must see. Det är någonting som man, alla måste se. För att man ser de här tre killarna då på presskonferenserna. Och de verkar nästan... Alltså de är, de är så trista och eh, man ser att de är fruktansvärt nervösa. Men de har ju just varit på morgonen, varför skulle de inte vara, liksom, vara glada och, och festliga? Eh, det, är, det är frågan som alla ställer sig när de, när de ser på de här videorna på Youtube. Och jag har då liksom bara, det är klart, kommentarer på Youtube är, man kan inte göra en statistik- för public opinion och vad det betyder men jag måste säga att jag har sett de sista dagarna en enorm enorm enorm um, ratio av människor som säger no, stop the lying, you're all liars uh, yet, jag, jag, jag, jag, jag vill säga 70%, 75% av kommentarerna som jag ser under de här videorna, som inte är konspirationsvideor, det är liksom officiella källor som kommenteras liksom av gamla filmer av, av sex, 1969. Och det är inte det är någon konspirationsvideo jag snackar om. Det är kommentarer på, det är också liksom tv, uh, officiella tv-program som säger att uh, jag har varit på månen och, och, och som också skajar om de som inte tror på uh, att jag har varit på morgonen. Och det är alltså otroligt att se hur många människor som uh, kommenterar på YouTube. Jag vet att det kanske inte är så viktigt, pff, uh, det kanske inte betyder så mycket, men trots allt så är det 7-8 out of 10 som säger som inte tror på målningarna. Så det är mm. där lägger vi idag alltså. Det, det var inte så, så tio år sedan, tio år sedan 2009. Så börjar vi på Closed Forum att snacka om NASA och, och, och, och som liksom vi har nu bevisat, eh, tror jag, ganska bra att NASA inte åker upp i himlen alls. Ja? Och eh, det går inte att, att sända ett raket upp, upp i atmosfären, eller över vår atmosfär. Så, men... Mållandningen är trots allt en sak som väldigt många människor har förstått var en, en, en spex, en hoax. Det, var, det började se ut så, och medan officiella källor då säger att till exempel det har varit en statistik här uh, som gjordes: någon officiell källa gjorde statistik: Belief in conspiracy theories in the United States. Percent of US adults that say that they somewhat or strongly believe the following conspiracy theories. Så so, högst upp på listan är Lee Harvey Oswald didn't act alone in assassinating JFK, Det är 47%. Längst ner på listan är The moon landing was faked. 11%. Det tror jag inte på. Jag kan inte tro på sådana siffror. 11% kan inte vara. Det är allt för många människor som kommenterar över alla möjliga platser över internet och säger att ja, ja, månlandingen var ju klart, klart eh, bluff, en, en stor bluff. Så jag vill bara starta med eh, att säga det. Det är en optimistisk sak som jag, säga. Jag, jag, jag Jag är optimistisk nu. För att detta var säkert inte så. Jag har ju tittat på detta i minst tio år. Och tio år sedan var det absolut det lika många människor som uh, absolut skrattade i sig när de ser Buzz Aldrin uh, med hans tabbar och sånt. Buzz Aldrin skulle ju vara då uh, the second man on the moon, va? Som fortfarande, som fortfarande lever. Neil Armstrong dog några år sedan. Så det är Buzz Aldrin nu som är liksom den stora NASA hero av the past. Han är 88 år gammal. Så... Du, du, du, men, för, nu avslutar jag bara med att jag såg att de, de startade en gala förra året som är liksom The Countdown to the 50th Anniversary. Och i den galan så kom inte Buzz Aldrin som skulle vara en superstar såklart. Buzz Aldrin kom inte dit. Varför det? Jo, för att hans söner, sägs det, har uh, sagt att han har demensia och... Uh, han har, han har gjort rättegång mot hans egna söner för att säga att han har demensia. Och alltså, alltså en Alzheimer då skulle han ha. Han skulle liksom vara och man skulle inte kunna tro på någonting som man säger. Mm. Så de börjar nu alltså liksom förstå att Buzz Aldrin är a liability. Väldigt, väldigt stor liability. Liability då betyder det liksom en... Jag är ett, ett, ett problem. <laughs> de en, har risk. De, en risk. En risk. Den här gubben som går runt och, och blir intervjuad överallt. Och, och, och han är ju så komisk faktiskt. Och uh, han, han klarar ibland att säga liksom, uh, till dem ett uh, slip of the tongue. Sånt, att vi inte har varit på morgonen. Men jag menar, det, det, är, det är nu vi lever... Idag, i eh, väldigt intressanta tider, för att om människor börjar förstå att de inte var på morgonen, så kan vi ju då få lite mer människor att eh, se hela bilden. Ja, precis. Ja. Mm. Nej, men exakt. Och, och... Hela NASA-bilden, NASA menar jag. Ja, precis. Nej, men det, det är hoppfullt och jag, jag, jag håller med dig Simon. Jag har i och sig inte sett den här trenden med Youtube. Eller, jo, jag har sett faktiskt rätt mycket och de har ju fått plocka bort saker. Och jag tror att det, det, det är många som borde faktiskt ha fattat månlandningsbluffen. Och också, jag, jag kommer ihåg för, eh, ja det var väl ett år sedan nu. Eller det var, men det var mycket videos uppe med Christer Fugelsank. Och då var det en massa svenska kommentarer. Liksom att när ska det här rymdpajaseriet sluta. Liksom, och sådär. Mm. Det, det, det verkar som att det var många som, som fattade det där. Och, och sen så blev det ju så småningom så att videorna inte hade några kommentarer längre. Ja, ja, <laughs> Stängde av möjligheten att kommentera. Ja, det jag håller med dig. Det, det, det är väldigt eh, lovande och, och tillförsiktsfullt det här. Att, att faktiskt eh, många börjar fatta det här med målarna. Men det som kan vara lite... Ja, det är väldigt lovande menar jag. Ja, ja men det, men det, kan, det, det som lite, kan vara lite, lite frustrerande bara... för mig dock mm. det är ju det här att, att många köper ju äh, de här äh, konstruerade konspirationerna igen då. Att, att, för att det finns ju då äh, Youtube-filmer och så vidare att titta på och som, som ska förklara oss för oss att månadningen var fejk och hur de fejkade den. Mm. Och då så berättar de, det finns ju till exempel han, den här killen Bart Sibrel då som, som har gjort en film som heter Funny Thing Happened on the Way to the Moon. Och då förklarar han ju väldigt noga att de fejkade månlandningarna genom att bara åka upp i omloppsbana. Mm. Och sen satte de där med en, en handkamera och, en, och höll en cellofanbit eh, framför mm. fönstret då va? Mm. Och, och, och låtsades lossades en en cellofanbit av jorden då eller som skulle vara jorden så att, de, så att den kunde se längre bort så att den verkade vara längre bort än den var då eller liksom, så att man ja. är ett klart exempel av controlled opposition. Det kan Om vi ska försöka förklara till lyssnarna vad controlled opposition är så är Bart Sibrell en typisk exempel. Bart Sibrell då liksom har mm. gått med en bibel i handen och sagt, put your hand on a bible and swear that you went to the moon. Mm. Ja, och sådana saker som klart upphetsar människor istället för att jag menar, de, de, de människor då börjar hata Bart i Ja men jag precis, menar, dels amerikanare... ska han, ha, exakt va, han har den uppgiften att han ska liksom väcka en, en avsky, löje kring månlandingskepticism. Men sen har han yes. ju också den andra aspekten på det här, det är ju det att han ska ju befästa det, det är större hoaxet eh, genom att avslöja låtsas avslöja månlandningen och, och det är ju det att, man kan, att vi kan ta oss ut i rymden överhuvudtaget då mm, mm, med hjälp av raketer för det är ju ja. någonting som fysikens lagar helt enkelt inte tillåter då Precis. att är man i ett vakuum då kan man inte förflytta sig med hjälp av en gasexpansion då och det är ju liksom förutsättningen Nej. för att en raket ska fungera ja. så att och, och det är ju också någonting som jag hoppas att, att lyssnare på den här kanalen verkligen börjar studera och titta på själva. För det är ju enda sättet man kan övertyga sig på. Men, men liksom titta på eh, den här eh, idén med <hör> rymdfärder överhuvudtaget och, och, och satelliter och så vidare va. Mm. För att det är ju naturligtvis så att vi har GPSer och att vi har så kallade satellitbilder på jorden och att vi har så kallad satellit-TV. Mm. Men ingen av de här sakerna använder ju satelliter för att göra det de gör, va? Alltså GPS: det är ett markbaserat navigeringssystem och det har funnits markbaserade navigeringssystem som har fungerat jättebra i alla tider. Innan den så kallade GPS:en så hade vi tät och vi hade låran mm. och tv-sändningar det har man också kunnat göra genomför alldeles utmärkt utan några satelliter och det dummaste är väl de här så kallade satellitbilderna då för att, att, eh, att försöka ta tydliga bilder på jorden genom jordens atmosfär det är ingen vidare bra idé det är nog bättre att försöka göra det med flygplan och det är väl precis det man har gjort när man har tagit flygbilder Ja, jag menar, hur, ska, hur kan bilder bli klarare Om man åker så långt upp som 36 000 km ja. som satellit i satellit Skulle vara 36 000 km Borta från jorden ja. vad, är det, vad är det för några linser, linser Som klarar att göra klart Bilder från så långt borta Google Earth jag menar Google Maps Är inte gjort med satelliter Det är klart gjort med flygplan Det är mycket enklare jag menar, NASA säger att de har också flygplan som, som åker runt med. De har vissa flygplan som gör det. Och jag menar Varför skulle man välja att sätta en kamera på en sätt <laughs> För att ta klara bilder. Det blir inga klara bilder. Du är allt för långt borta. Det finns ingen zoom-lins som klarar att göra en definition från så långt borta. Så det är det är otroligt vad de har klarat att, att, att få in äh, i våra tankar att det finns då de här satelliterna som flyger runt jorden hela tiden. Det ska vara tusentals nu. tusentvis av dem. Och äh, ingen kraschar äh, i en meteorit. Så att meteoriter existerar inte då. Eller vad då? Nej, då säger de nej. Det är ju så mycket rymd, det är så stort där uppe så att äh, det, det kan sällan, väldigt sällan kan en meteor krascha in Men vi vet, ju att, vi vet i alla fall att meteorer är, är, är riktiga objekt. Vi, vi ser dem flyga in ibland i stora mängder i de här meteor showers som vi har regelbundet varje år jag menar det regnar i, i atmosfären hela tiden varje, varje minut varje sekund så är det stenare som bränns upp när de kommer in i atmosfären det tror jag vi, vi har fastställt i alla fall va? Mm. då menar, menar de att vi har de här delikata maskinerna som flyger runt utan bränsle uh, ja min, på något sätt så kommer man runt jorden eh, i år, i år, i år, i år, i år, flera år. Det finns en, en viss satellit som heter Explorer tror jag som ska ha varit uppe där i 40 år och någonting sånt. Och det ska vi tro på. Ja. Så det är otroligt för de klarat det. Men satelliter är ju då någonting som människor inte är beredda att eh, sluta och tro på. De är mm. Nej, de, de mållandingar, ja. mållandingar, det är precis där. är många människor som är beredda ja. att säga: Ja, det var en tv-show då. Ja. Det, det är många människor beredda att, att acceptera. Men inte att satelliterna är fake Det är de inte beredda Nej, Jag gillar Patriks argument också med att det, det funkade redan markbaserade system eh, redan innan. Eh, plus att eh, när 3G och 4G kom till eh, mobiltelefoner så krävde ju mobiltillverkarna att du hade det påslaget för att din satellit i mobilen skulle fungera mm. men 3G4G fanns ju inte när man skickade upp satelliten från början så varför ska jag behöva ha det påslaget för mm. att din GPS ska fungera i min mobil överhuvudtaget mm. <laughs> Ja, till exempel <laughs> Ja Så att, det är en tanke som jag har tänkt på det med satelliter och sen som Simon är inne på det här med att de går ju aldrig sönder de blir aldrig träffade av några metalliter. De får aldrig något problem, inga energiproblem. och Då, då kan man väl hävda att ja, men det är solpanelerna. Men de, de håller liksom och de funkar och alla, alla komponenter elektroniska komponenter fungerar. Ja. Ja. Och I början så hävdade de ju att det skulle ha varit bara tre satelliter som, som drev det här GPS-systemet. Vilket innebär att om en satellit hade gått sönder så hade ingen haft GPS på hela Mm. och äh, alltså det, det, det blir bara så, så Men nu, nu Vad är det de gör nu då? De bara lägger på lägger på lögner mer och mer de säger att Elon Musk sänder upp nu klyftor av satelliter, 60 varje gång han sänder mm. upp en raket med 60 satelliter och så mm. utlös, utlöser de i rymden liksom, de håller på liksom att och fladdra ut många, många mer. Och han, de, han menar att de säger att, att the American government has allowed Elon Musk att, att sända tusenvis av satelliter inom, inom nästa åren. Han, han ska nu liksom, mm. då liksom göra ännu mer tusenvis av nya satelliter ska utkastas i rymden. Mm för att göra då, va? vad är det? Är det 5G? Det snakkar om, jag vet inte. Mm. Men det, då ska de liksom uppnå någonting nytt, som är bra för mänskligheten. Och det sitter i dem att, det är då, det, det, det är, psykologiskt sett så är ju den reaktionen. Men om du om du tar en lugnare och säger, oh, titta, jag har bevisat att, att du, du, du ljög den dagen. Mm. Då är, då är det en lugnare um, som är född lugnare. Han kommer till att ljuga ännu mer bara. Han har ingen, ingen uh, no choice än att mm. bara fortsätta att ljuga mer och mer och mer. Mm. Och det är precis det som de gör. De är som små barn, mm. och, och de här människorna som, som, som, som, som regerar världen då, ska vi säga det. Mm. De är som små barn. De säger, okej, okay, fan, människor börjar förstå att vi har bluffat. Ja, men då bara vi lägger på mer och mer och mer och mer. Så att, så att det blir för mycket att, att, att förneka. Det blir för många, mm. må, för många satelliter att förneka. Mm. Så, förneker du den satelliten som sändes upp igår? Förneker du den satelliten som de hundra satelliter som sändes förra månaden, förra månaden? Så man ska då liksom, det ska bli svårt att förneka. Mm. Jag, jag, gillar, jag gillar det argumentet du tog upp förut en gång, Simon det här med, med Hubble-teleskopet hur Hubble-teleskopet visar då solsystemet eh, utanför eh, vårt eget ja. system, men, men, men satelliter och andra Hubble-teleskop Hubble finns inte trots att de skickar upp så här många så finns det inga kameror på dem som visar vårt eget solsystem. Nej. det är helt Precis. märkligt då att argumentera för att det finns tiotusentals satelliter men man har inte ploppat på en kamera på en enda en som visar det finns inte en kamera som, jag menar, det, det viktigaste, det mest intressanta vi skulle kunna få som kamera där uppe är en som Tittar på, på vår solsystem i den tiden. Mm. Ja, en, en, en, en, en konstant kamera som bara, de, de säger ju att de kan sända hur långt som helst som är probes som de sänder upp med. Mm. Mm. Ja, men då, sen då är och också bromsa Och så säger de att de kan bromsa den Och sätta den i en viss orbit Ja men sen då är en probe Med en jättefin kamera Och så kan vi titta på det hela dagen Vi kan titta på vårt solsystem, hur det fungerar Och se, se precis hur Eftersom de kan, menar att de kan göra det hubble teleskop kan titta på andra galaxer Som ja. är mycket längre bort ja. <kör> det, det, det, det är ju idiotiskt att säga Nej, de ja. skulle inte kunna göra det. Jag menar, eftersom de hävdar att de kan titta på galaxer och se detaljer också i, i mellan olika planeter och stjärnor som åker runt. Vad ja. gör de inte det med vårt solsystem? Mm. Precis. Så tänkte jag komma in på, kan jag bara dra ett par snabba målandningsargument eller mot mm. att vi inte har varit på månaden? Mm. Äh, som är kanske lite ovanliga som jag har tittat på. Tyvärr ser nu att Youtube har rivit ner den ena. Äh, oh. Men hur som helst. Den jag tittar på, namnet på den var UAMNTV. tv Hoax, Dustys Video, Show NASA Fake Space Race. Mm. Äh, den är nerriven. Men ni kanske kan söka på det där och, och få en annan träff. Det är i alla fall en, jag tror att det var en brittisk gubbe som står och förklarar Eh, fotografierna och han är expert på Hasselblad som astronauterna i sina rymdhandskar skulle ha fotat med <här> så, så han menar då på att vad är sannolikheten att dessa astronauter, inte bara de första astronauterna men även de efterkommande hade en hasselbladskamera på magen och lyckades fota skarpa klockrena bilder <här> utan att kunna se inställningarna med sina rymdhandskar ja, ja, ja, visst, jag gör det bild. Ja, det... Och jag en... alltså, det är inte så här passable. Jag älskar det argumentet. Så mm. Han står där och drar igenom de här bilderna och förklarar hur svårt det är att få den här perfekta eh, skärpan i olika ljus och, och liksom hur, hur fantastiskt det skulle vara att i dina rymdvantar lyckas få de här klockrena bilderna utan att en enda bild är dålig. Det, det är bara inte ja. möjligt. Ja, men nu, då, Daniel, Daniel, Daniel, historiskt sett, jag måste säga detta för att vi inte tappar eh, liksom, kontroll på historien. De här jätteskarpa bilderna, färgbilderna som vi nu har av målningarna, de fanns inte. De kom fram i 1990, mm. 30 år senare nästan, eller 25, 30 år senare. De fanns mm. inte i många, många år. Vi ska då tro att de liksom höll dem någon instans i en, i en, i en låda och så bestämde att publicera dem i 1990. Det, mm. det är två helt olika perioder av, av bilder. Mm. Än till 1990 så var det bara sådana svart och vit saker som vi, vi har sett så mycket mm. på tv. Det fanns mm. inte de här fantastiska här De gjordes i 1990. Mm. Det så ser man att det också är så helt vansinnigt menar, laughable ridiculous ja. att vi ska ja, tro att de, att de, de liksom ja. gömde de bilderna i 25 år. Ja, jag håller med. Och det är också så att och vissa bilder dock jag får mig liksom att mest han visar då är vissa är nog i färg som du säger faktiskt. men de flesta är nog ändå i svartvitt, men det är ändå en fantastiskt bra poäng. Att om du inte ser, ser inställningen, om du inte ser vad du är du ska ta bild på Hur kan bilden bli så, så fin och så klockren på varje? Det är ju omöjligt, det är omöjligt. Så det är, ja, jag... jag ville bara ta upp det argumentet För det är ett argument som många inte har med när de försöker spräcka även Men för sig själva Sen var det en annan som jag tror vi pratade om lite kort i förra episoderna Eller om vi gjorde det efter, efter inspelning Mm. Som har att göra med gasexpansion. Och jag eh, tänkte fråga Patrik där som är, i alla fall kan lite om dykning. Där eh, det finns en kille på Youtube eller det finns säkert fler som gör det. Som lägger en ballong med luft i, i en sån här liten vakuumkupol Och sen mm. så suger de ut eh, luften runt ballongen. Men, men inuti ballongen så är det fortfarande luft. Och då mm. sägs det då att, att, att, att luften inne i ballongen vid vakuum. Eh, det blir alltså volymen av luft dubbleras. Så ballongen växer och blir enorm. Mm. Och då blir min fråga till, till alla er tre och gärna till, till Patrik då kanske som, som har varit dykare. Eh, liksom, även om du är i en rymdräkt då, så innehåller ju även rymdräkten luft. Inte bara din kropp. Då borde ju rimligtvis vara så att alla gaser som din kropp innehåller plus luften i rymdräkten borde ju vilja dubblera i volym och fly ut ur rymdräkten. Så du borde ju dö och kolla av in i dräkten. Absolut. Lik det här youtube-klippet som de gjorde på 60-talet där de har någon gubbe i en vakenkammare. Man borde ju kollapsa. Så finns det någon slags tryckdräkt som på något sätt skulle kunna förhindra det? Nej, nej, nej. Det kan inte... alltså, de rymdräkterna de visade i 60-talet var ju liksom uh, uh, gjorda i uh, fabric. Va? Det var liksom inga ja. solida så jag menar, då skulle jag explodera exp exp bara. Ja. Nej, jag skulle, skulle säga att du... ja, precis. Nej, men det, det där är ju liksom fysiskt omöjligt. Om man, säger... Eller, ja, man kan säga så här att visst, du kanske kan göra en, en inneslutning, en då som klarar en atmosfärs tryck. Så mm. det är ju det ungefär du får ha. Ja, I för sig du skulle kunna kanske klara dig någonstans 0,7 0,6 atmosfärer möjligen då va men då är du liksom då är du någonstans på Mount Everest höjd så att då börjar du få problem med din egen fysik och sådär också då, att du, du kan bli, bli omtäcknad och så vidare I och för sig, man kan ju tillsätta mer syre i, i luften som man andas då va? Men sen är det ju det att, att du kommer ju att vara som en en en Michelin då va? Att liksom, du, du måste ju och sen är det ju då fruktansvärt för att, för att så fort om, om någon liten eh, spricka eller reva skulle uppstå i den här ymdräkten så kommer ju all luft att tämligen supersnapt eftersom du har ett absolut vakuum utanför försvinna va Mm. Och vi vet vad som händer med, med uh, vätska i rumstemperatur- uh, mm. när i ett vakuum det börjar mm. koka. Yeah. Och samma sak händer ju naturligtvis med blod då. Va? Så, att, så att det blir ju en tämligen ögonblicklig och fullständig död- mm. uh, så fort det blir ett, ett, ett tryckfall uh, i vakuum då. Mm. Nej, så att det där är det... ja, Och jag tänker mig också bara få, få riva av det här- uh, jag tänker mig att låt säga att rymdräkten håller och låt säga att de som tror på månaderna just nu tänker i sitt huvud så här, ja ah, men rymdräkten höll. Eh, då är fortfarande mitt argument och min tanke att alla gaser ändå som är inneslutna i din kropp och i din rymdräkt vill ju fortfarande expandera och dubbleras. Och det kan ju bara inte finnas någon mackafär som det... kan förändra naturvetenskapens lagar så du borde dö det... i vakuum. Jag om det är en Jag är ett vaken så dör du Daniel men jag menar du kan ju ha, jag menar, du kan ju ha en mackapär som som skyddar dig från ett dödligt tryck jag menar du kan ju ha en, en ubåt ubåt till exempel, jag menar den uh -huh. den, håller ju att, den håller ju yttryck uh, och mm. kan gå ner till ett djup där du skulle dö om du utsattes och man kan naturligtvis mm. göra det omvända då va? Mm. Men, men sen blir det ju massa andra orimligheter ovanpå det. För att till exempel, om du ska ha liksom en, en mjuk dräkt som du kan röra dig i, då, va, då blir det en oerhört eh, konstig och väldigt farlig sak då. Om du ska mm. göra en rymdpromenad då. Va. Mm. Och sen, ja, sen så faller du ner på det här som jag gärna min lilla käpphäst att det finns inget sätt att ta sig dit. <laughs> ja, precis. Det är, med, det är med det jag är med på. Det, det har vi gått igenom. Men, men det som jag ja, tycker mm. är så intressant med det här argumentet, Patrick, det är att jag tänker mig ändå att alltså, gasen, och, och det ser man ju även på en ballong, en upplåsballong i en vaken kupol, att ja. eh, luften in i ballongen vill expandera och det blir och gör också så. Ja, ja, borde det borde ju vara så att oavsett hur, hur rymdräkten ser ut, hur mjuk den är eller hård, alltså den, det borde ju bli en, en Michelin-gubbe att även gaserna i din kropp borde ja. vilja fly ut till utsidan ja Får jag ställa en fråga jag menar, äh, okay, det är in, ingen av oss är kanske är fysiker va? Äh, jag är inte en in fysiker men jag vill gärna förstå lite bättre äh, äh, är det faktiskt möjligt att sända upp till exempel en pressurized uh, container som till exempel en dykare dyka, som liksom, men de hade massa pressurized containers på Apollo uh, maskinerna för att de skulle ha luft va? <laughs> och de hade det var fullt om du tittar på det finns några bilder av hur den här Apollo modulen var full med tankar va mm. Jag menar eller jag tror jag, jag, jag Once again, jag menar, Låt oss ställa frågan till en väldigt uh, väldigt uh, seriös fysiker. Kan Har vi möjligheten att göra en container som klarar det pressure differential med the vacuum of space? Jo, visserligen kan vi ha ubåtar uh, som Patrik just sa. Men ubåtar och är i vatten. Uh, the pressure differential med, med vatten i, i vissa djup är faktiskt mycket mindre än det pressure differential med en pressurized container upp i vacuum of space. Mm. Jag, jag, jag tror inte nog, ingen container kan klara det pressure differential när kommer upp i vacuum of space. Den exploderar. Mm det mm. Om vi, om vi en, det finns video på YouTube till exempel om man har tömt uh, sån här uh, togcontainer som uh, som har gas i sig, va? De tömmer mm. dem, de bara gör, de tömmer dem av luft och de kollapsar. De they mm. implode. de imploderar. Mm. Mm. Och det, det är klart att de, de klarar inte göra det med mycket mindre vakuum än som, som finns i, i, i, i rymden de gör en halv en, en, en de klarar. man kan inte göra en, en, en, en hel en fullständig vakuum på jorden så de bara drar ner lite grann uh, pressure av den container och den kollapsar på sig själv den imploderar the det blir en marshmallow har ni sett det? jo man kan du, uh, du kan se kan titta på eh uh, vacuum in en Train, en uh, drain container of gas någonting sånt. So. Okej. Okay. De mm har -hmm. gjort de har experiment. Uh, så so, sen så det uh, var uh, ett år sedan ungefär två år sedan så so läste jag på en uh, vetenskaplig scientific uh, website en diskussion om det var en fransman i 1800 talet som ville uh, hitta på um, en sån här rymdskepp, eller alltså vad heter det, en luft, luftskepp, mm. som skulle flyga, alltså man skulle bara tömma luftskeppet och göra det vakuum inne, och då skulle den flyga, alltså utan, utan gas en gång, ingen helium och ingen hydrogen, bara tömma mm. den äh, containern som man ville göra med plåtsbitar. Han ville, ville konstruera den här luftskeppet i plåtsplåtsbitar. Äh, plåtbitar liksom va svetsar dem mm. tillsammans mm. och det blev helt utskräddat av alla fysiker på den webbplatsen för att de gjorde kalkyler man vet liksom hur exponentiellt äh, äh, luften försvinner hur längre upp man åker va? och då var det en som hade gjort en jättestor studie och han sa att inte ens om vi kunde göra en sån luftsköp i diamant du skulle den klara the pressure differential. Den skulle mm. explodera. Alltså mm. det var Tensil det var, uh, tensile strength. Det var snack om the tensile strength av materialer. Och vi mm. har ingen material på jorden som mm. kan uh, uh, så so vi kan göra en container av och sända upp en pressurized container upp i vakuum. Uh, upp i uh, mm. vakuum i space. Jag menar mm. att det, det är en sak man, kan, man måste följa med uh, liksom att, att uh, uh, uh, forska mer om. Jag, jag, jag kan inte vara säker på det. Jag är ingen fysiker. Men jag menar att jag tror att man kommer fram till slutsatsen att det är omöjligt att sända upp någon som helst pressurized container som, mm. som, som de menar gör det med Apollo-maskinerna. De är fulla mm. med, med tanks med, med, med olika ja, luft. och De ska, ju, de ska ju i alla fall överleva de här tre astronauterna. Mm. De måste, ja. Så det var luft och alla möjliga gaser som sändes upp då. Jag menar ja. det, är omöjligt, det är helt omöjligt, fysiskt omöjligt. Men uh, I may be wrong on this, men uh, jag tror det är annan... Man kan säga så, här, men det finns ju många sidor på det, men det så kan man ju säga så här att. Uh, ja, man kan börja säga med är att, alltså en bar eller en atmosfär. Mm. Alltså dy uh, uh, dynamiskt tryck då va? Mm. Alltså en tryckskillnad. Jag menar, om, man ska, om du ska kunna ha en, en uh, inneslutning. Som har en atmosfär. Och det är noll atmosfärer utanför då va? Det vill säga vakuum. Mm. Ja, då har du en, en bar uh, eller en atmosfär. Dynamisk tryckskillnad där. Vi jobbar mm. med då va? Och då kan man ju säga så här att. 10 uh, meter vatten väger lika mycket som hela vår atmosfär. Vatten är ju ganska tungt då va? Så att man klarar ju av att hantera kan man säga den typen av tryckskillnader i alla fall vad det gäller ubåtar och sådär då va? Mm. Och sen kan man ju säga att en gasflaska till exempel då eller en, en, en, en dykflaska mm. den kan ju innehålla uppemot 300 bar. Mm. Så att då är det ju ganska mycket tryck i den. Men det man får tänka på där också, då, det är ju liksom volymen på den här flaskan. Den är ju ganska liten i förhållande till om man säger ett rymdskepp. Och sen är ju godset väldigt tjockt. Och sen är det ju dessutom också så att, men det i för sig är det förhållande att man skulle ha ett rymd, i ett rymdskepp också, då att, att trycket finns ju på insidan av containern och trycker utåt, va? Här, och, och, och du kan ju ha också till exempel, du kan ju ha en aluminiumburk va? Den ju, mm. den, den klarar ju ganska liksom hög tryckdifferens då, va? Även man kan skaka en, en, en läskig burk va? Ja. Och den, den håller ju sig ändå då, va? Mm. Men alltså hela den här grejen det, det blir ju ganska teoretiska det, blir, det gör med det här är ju bara ett hypotesresonemang för att, för att eh, annan fysik förhindrar ju att vi skickar upp någonting Ovanför atmosfären ändå. Va? Tack vare att, att en, en, en gasexpansion kan inte skapa någon framdrift i, i vakion. Nej. Fri expansion förhindrar det. Va? Och sen kan man säga också det att menar, skulle man göra en, eh, ett rymdskepp då som är någorlunda säkert och som kan hålla. Eh, en, en för, för att Det är precis som du säger också att ju större volym du har. På, på den här gasen då va, som du måste... Alltså de, desto tjockare gods måste du ju ha hela tiden då va, för att kunna hålla det här trycket då. För det blir ju liksom större, ju större yta du har. Så ska mm. du ha ett rymdskepp som du ska finnas i, då får du nog ha ett tjockt gods. Och sen ska man tänka sig att man ska kunna skicka upp det här. härket i rymden också då. Det blir ju ganska tungt då. Så... Mm. Mm. <laughs> med de, här, de här aluminiumburkarna som... som Nasa sparkar iväg till månen och så vidare. Nej, det, det, det går nog inte. Det Nej, går, men, det jag går jag, rättare sagt inte överhuvudtaget. Det, det, det är termodynamiska lagar liksom, som jag vet om. Jag menar, De menar att de har de har då eh, tankar på de här raketerna som mixar oxygen and hydrogen och, eh, men de är öppna eftersom man ska spruta ut då, den här flamman som gör att raketen går upp. Eh, raketen går upp i, i, i, i vår atmosfär såklart. Men, men när den kommer i eh, så pass atmosfär som över 100 km som är Carman Line där man menar att outer space börjar, då... då då blir det som en, en som vi säger, en dammsugare under raketet. Den, den drar ut med samma i, i en bråk till sekund Allt är som är i de här tankarna. Och, och, och raketen stoppar och åker framåt. För att åka framåt. Gravi, mm. Graviteten finns fortfarande i 120 meters höjd. De förstod det i 30-talet när de försökte med raketer... Att, att det var omöjligt att åka äh, längre upp än 100 km ungefär. Ja. Mm. Äh, ja jag, jag, på, för jag, jag ska håll håll håll håll. på en vanlig kommentar bara som jag har fått av kompisar. Och så. Vad, vad vissa av mina kompisar har tänkt sig det är ju att äh, den här raketen kan åka iväg väldigt fort äh, i början och sen så tycker de då att det blir lättare för raketen ju längre den kommer att lämna för den har fått upp så hög fart och ah, ja. det, ah, det är inte det. så mycket ah, eh, ja. luft som blockerar raketen. Ah, det ah. för, det blev ja, det blir dynamisk. dynamiskt. Det blir ännu lättare för att räcka den fram. Nej, men det, <laughs> det går ju precis mot en minuterslagare. Ja. Action, reaction. Finns ingen reaktion längre? Nej. När du kommer eh. att slåka upp. Nej, precis. Så jag försöker då förklara för dem att eh, det som Patrik har varit inne på tidigare att den, den kan inte få skjuts. Eh, och eh, även då så tycker de så här, nej fast den, den kan åka på farten och det blir mindre motstånd och hela det här. Men det jag då har försökt förklara, bara för komma med ytterligare ett argument mot vanliga människor som, som har argumentet det är att, som vi var inne på tidigare så finns det ju asteroider som kan vara mycket, mycket större än en rymdraket. Som dras in av jordens dragningskraft. Så att vissa asteroider. De kommer ju rakt på jorden säkert. Och där behövs inte jordens dragningskraft. För att de ska träffa jorden. Men vissa eh, dras ju in. Eh, trots att de är mycket mycket större. Eh, och har en högre massa än en rymdraket. Så jag vill bara förklara det för alla normala människor där ute. Som lyssnar på det här. Kanske för första gången. Att eh, gravitationen är så pass hög långt ut, att, de, att jordens gravitationskraft lyckas dra in asteroider som är mycket, mycket större än en rundraket. Mm. Och därför så är det fortfarande inte möjligt för er att komma med det här argumentet att raketen hade klarat sig på grund av den höga farten eller på grund av att det blir mindre luftmotstånd. Den hade fortfarande dragits tillbaka plus det, det är patrick säger hela tiden, vilket jag håller med om om att den, den får ju ingen, ingen skjuts när det vår, når en viss höjd och det finns allt för lite luft. Det är mm. ingenting att, att reagera med. Men, är... du, men du ja. förstår det. It's the recoil effekt vet du. Ja. <laughs> the recoil du, du kastar du ut någonting från och då går du framåt. Va? Ja. Om vi står sen, på en så skateboard du... och så har en medicinboll i handen så kastar den och då går du baklänges. Ja, ja, det gör du. Hur, länge, hur mycket åker du baklänges och hur fort du åker du baklänges. Ja. Och hur många, hur många medicinbollar måste du ha för att åka ja. upp 10 eh, 000 eh, ja. kilometer upp ja. i ja, men det är, så, det är så otroligt att en människa tror att recoil-effekt fungerar. Ja. Det är det som NASA säger. De där, det är recoil. det är Precis mm. som en ja, precis som när du skjuter en, en pistol så går det så blir det en liten... Ja, liksom din hand går bakåt länge. Det blir inte en liten kraft som gör att. Det ska vara bara. Det ja, Det ska bara. Det ska vara bara. Det som gör att Det ska vara bara. längre, längre, längre, bara. Mm. Det ska vara bara. Det ska vara bara. Det ska Det ska Det är Det de säger. Mm. Jag menar, jag förstår inte hur, hur, hur, hur kan det vara så många människor som inte förstår hur, hur vansinnigt det är. Mm. Att bara är kul. Alltså att de kastar ut då bränsle. Ja, I mm. stora mängder säger de. Jo, det är så mycket bränsle på en gång som kommer ut och det puttar då. Det behövs ingen luft. Det behövs ingen luft. Mm. <laughs> ja. mm. Nej, och sen är det ju så komiskt i det här också att man, man, liksom, man, man framför det här liksom att bränslet, det vill säga gasmolekylerna skulle knuffa på varandra men det, det blir ju fullständigt för att jag menar, man, för man, jag menar grejen är ju det att en, en, en pistol då eller en, en kanon kan ju då teoretiskt den funkar ju teoretiskt i ett vakuum för att man, man låter en gasexpansion verka mot en kula och då blir det ju en tröghet i kulan som kan skicka pistolen åt ena hållet och kulan åt andra. Precis men, som man står på en skateboard och slänger en medicinbord. Men, men, det, är men bort, det är kulan som går fort. Men tar går bort kulan, ja. Ja. då blir det ju bara en gasexpansion. Och då stöter ju inte den gasexpansionen på något som helst motstånd eftersom man är en vakuum. Så att gasmolekylerna kommer ju bara fara iväg med en samma hastighet allihop. Så de kan ju aldrig hinna ikapp varandra. Och liksom agera på varandra. Det är en, det är en sån, sån dum, orimlig tanke. Det här liksom, att, att, att gasmolekylerna skulle kunna agera mot sig själva. För det är ju inte möjligt va. Men sen bara för att hålla isär saker och ting. För man älskar ju att röra till det här också då va? att Det är ju naturligtvis så att. Det är ju inga problem att skapa en gasexpansion i rymden eller ett vakuum. Jag menar, vill man, vill man göra en förbränning så kan man ha med sig det syret som krävs och starta förbränningen då va? Så problemet är ju inte att man inte kan skapa en gasexpansion. Problemet är ju inte att en gasexpansion kan aldrig ha någon effekt i ett obegränsat vakuum där gasen tillåts att expandera fritt. Då kan man aldrig, och det, det är ju så komiskt också för att man använder ju då Newton- för att på något sätt förklara den här religionen. Då, den här religiösa vanföreställningen. Då att, ja men för varje reaktion så måste det vara en motreaktion. Ja men du uppnår aldrig någon motreaktion. Det finns ingenting att reagera mot. Så att det är inte så att Newton, alltså Newton förklarar ju. Visar ju att alltså Newtons tröghetslagar. Visar ju att raketer inte kan fungera i vakuum. Det är ju precis vad de säger. Mm. Och sen är det ju också den här, jag menar hans första lag då. En kropp förblir i vila eller likformig rörelse så länge inga yttre krafter verkar på kroppen. Mm. För att en raket ska kunna förflytta sig så måste den kunna skapa en yttre, en, en yttre kraft. En kraft som påverkar den utifrån. Och finns det inget medium, finns det ingen atmosfär så kan den inte skapa... En yttre kraft. Nej. I en atmosfär så kan han göra det genom att skapa en tryckförändring. Utanför sig i atmosfären som trycker raketen framåt. Inga mm. som helst problem. Men Nej. finns ingen atmosfär där så kan du inte skapa den här kraften. Nej då, då, då är det bara kul då. Och då ja. tänk, tänk om vi har ett vi, vi På något sätt så får vi maskingevärdet upp över 100 km höjd eh, Och så startar vi att skjuta maskingevärdes patroner. Ja, maskinjeväret liksom siktar ner mot jorden och vi startar att skjuta maskinjeväret. Maskinjeväret kanske väger då ja, 20 kilo. Men patronerna väger några gram. Eh, hur många patroner liksom hur mycket, hur, hur mycket rekyl fortsätter då vid eväret åka upp i jättestor fart medan den skjuter på grund av att den kastar ut patroner. Jag menar, det måste... Det, det, hur... Jag gjorde en liten kalkyl med liksom Ariane-raketet. Den franska raketet. Va? De sa att så och så många liter kastas ut varje sekund. Ja, men det var mycket mindre än, än, än, än vad tillsvarande patroner är i, i maskinvärlden. M16 brukar jag som referens. Och... Det går bara inte att... Få en sak att flyga upp i, i 25 000 km timmen som man säger eh, eller mer är bara rekyl kul. Det, det, ja. det går inte. Och, och, och jag menar det, de här fartarna som de säger att, att märker den ska uppnå för att kom, åka ut av, de säger då 17 500 miles per hour. Det är ja, det är mer än 20, 25 000 km timmen det har vi aldrig uppnått med någon slags äh, äh, jetflyg någonsin. Det maximum som hjälggar, jetflyger, jetflyger har kommit till kanske Mach vad är det nu, Mac 7 kanske. Mm. Mm. Ja. Så hur är det de här raketerna menas fungera? Mm. Det, det, det är liksom att det är escape oss. Skype-plås är också en jätterolig sak. Nu kan vi gå tillbaka till Jules Verne. Som var, han är, Jules Verne har ni hört om säkert. Va? Vi har haft program med honom också. Vi gick igenom hans bok ja. där. Från jorden till månen. Från jorden till månen, ja. ja. Och Det har vi kanske sagt någon, någon, i en annan podcast någon stund, många år, kanske några år sedan. Men i Jules Vernes äh, bok från morgonen till jorden så och den var just, han skrev den han skrev den 50 år före Tjolkovski Tjolkovski ska vara den ryska äh, vetenskapsmannen som kom fram till att vi behöver åka i äh, 11 kilometer s sekund äh, med ett raket för att komma ut av äh, jordens äh, graviditet och då står det i 50 år tidigare i Jules Werns, äh, science fiction bok att det at skulle vara 12 000 yards per sekund som om du konverterar din kilometer så blir det 11 km per Alltså, Så Jules Verne hade gissat rätt. Han hade gissat precis, precis det som Tjolskovsky kom fram till vetenskapligt 50 år senare. De har ju spexat med oss i sin vassen. De har haft deras science fiction-writers programmera oss med de här sakerna. Mm. Så jag tänker att raketer är väl i så fall om de skulle fungera enligt den princip man säger, det enda fordonet som kan fungera med olika principer beroende på i vilket medium den är. För liksom här på jorden så är det liksom gasexpansionen som gör att den trycks framåt och så skulle det vara Eh, vikten av molekylerna som gör att den drivs framåt när den kommer ovanför ja. en viss höjd då. Ja. Så att, eh. ja, fast man säger väl att det är reaktion hela tiden. Liksom. Eh, men, men, eh, men jag menar det är ju, det är ju, det är ju bara trams. Va? För att, att, och det är ju som du har pratat om här nu, Simon. och jag menar man kan väl ta då man kan ta ett maskingivär liksom, och så kan man eh, sätta det i någon, någon ställning då, så att det kan röra sig fritt uppåt. Mm. Och så kan man bränna av lite uh, något patronband liksom. och så kan man se hur mycket uh, mm. man ja. och, och hur långt upp man kan få den här. Så kan man ju försöka räkna. Alltså det, det är så dumt bara. Och, och jag mm. menar det, det är som en, en, en raket gör och, och, och det är ju samma sak med, en, med en, en jetmotor va. Det är ju det att den, den värmer upp luften bakom sig. Och på så sätt så skapar den en rejäl expansion i atmosfären. Så att jetplanet eller raketen trycks framåt. Man skapar en chockvåg. Och det är liksom en ganska enkel princip. Men den funkar ju naturligtvis bara med en omgivande atmosfär. Annars så finns det ju ingen atmosfär och skapa den där tryckskillnaden i. Och jag måste säga det också bara. Att det här är... Alltså vi, vi kan ju skrocka åt medeltidsmänniskor och tycka de var dumma som trodde att en, en person kunde gå på vatten va. Men tyvärr, jag måste säga det att det, det är faktiskt värre idag. Jag är ledsen att säga det men, men att, ja. att vi har den här inbildningen. För att det här är ju samma sak som, som en, en, en person gick på vatten va. Det är bara det att det är ännu ja. värre att vi A tror absolut. att... En, Person, att man mm. kan flyga upp av de här sakerna hela tiden va? trots mm. att, att fysiken direkt och fullständigt eh, motsäger detta va. Absolut. Men det är ju det man har så framgångsrik med hjälp av, av eh, media och pseudovetenskap har man lyckats skapa en, en falsk religion va. Mm. Och man har ju hållit på med detta väldigt länge och målmedvetet. Va? Och det handlar ju om den här preprogrammeringen. Först kom en massa science fiction. Eh, och det var det, det var liksom, ja det var, började med Jules Van och lite sådana grejer då. Va? Sen så under, under eh, 40- och 50- och 60-talet så var det ju jättemycket science fiction va. Mm. Och sen så, så kom ju då som, eh, så, så, så började man med det stora eh, hoaxet då. Att, att säga att man faktiskt skickade upp saker i rymden. Då, och då hade man liksom lagt grunden med massa science fiction sager och så vidare. Då, att man gjorde det till en, en, en, en populärkultur. Och då då och det... kunde folk ac acceptera det. Men jag vill inte då... alla det. Att, mm. att uh, sätta ner en kväll och titta på en djup. Ljud en, en, en uh, film som finns är lätt att hitta på Youtube som heter The Race for Space med Mike Wallace. Han är ju den här kände 60 Minutes reporter. Mm. Ta och titta på den filmen, snälla lyssnare med, med, med kritiska ögon. Så, så hoppas jag att ni kommer att kunna i alla fall ställa er frågan om det inte kan vara så att det här med NASA och rymdresor Faktiskt är Disney för vuxna. Ja. Det är som att tro att det finns en i röd dräkt. Som flyger om krig med renar. Det är ja, lite rimligt va? Disney, Disney. Disney. De, ja. de, nyckelordet är Disney. Ja. Låt, låt oss minna våra lyssnare. Att Werner von Braun. Werner von Braun som skulle då vara va? Den stora eh, geniet som gjorde Apollo-raketet. Som kom från uh, Nazi-Tyskland. De, de, de hade liksom. Nu gjorde det Operation Paperclip. Som de tog hundra stycken uh, Nazi forskare till Amerika. Och det var de som skulle gjort NASA då. Och Werner von Braun. Eh, han kan man se på YouTube också. <laughs> Om man, eh, ni kan söka. Werner von Braun, Walt Disney. För att det var Walt Disney. Han var bästa vän av Werner von Brown. Det sägs officiellt. Och eh, det är Walt Disney som producerade eh, de här filmerna i 50-talet. Är eh, det vad säger jag säger nu? Eh, jo, 50-talet. Um, där Werner von Braun förklarar hur hans uh, stora projekt ska bildas. Uh, Vi ska åka upp uh, var som helst upp i rymden. Och det är. Det helt, är helt makalöst att se Werner uh, von Braun i de här Disney-filmerna. Det de, de är de Walt Disney som, som, som är bakom de här filmerna. Och där uh, den de förklarar då Werner von Braun i hans tyska axang <går> uh, we, we have this um, uh, project of sending also a space station in the future. Och så so vidare. Och han beskriver allting som har hänt nu idag. Nu, har vi, nu ska vi ha alltså en space station, precis som världen ibland hade spots äh, 50 år sedan. Mer än 50 år sedan, äh, 60 år sedan. Och det har bara varit en, en stor saga. En stor, stor saga som de har berättat äh, hela, hela världen om. Ja, men jag, jag är så gammal så att jag faktiskt såg uh, Apollo 11 på tv, det var första gången jag såg tv i mitt liv <laughs> och uh, jag bara kommer ihåg de här grumsiga bilderna jag undrar varför ser man så dåligt <laughs> uh, om vi ser nu de här Apollo 11 bilderna som var faktiskt utsända på tv i 69 så ser vi astronauterna de är helt genomskinliga. Jag menar, de hoppar runt där framför deras maskin. Då, man ser maskinen igenom deras sträck. Ja, ah, det har förklarats så här. Jo, det är för att på den tiden hade vi sådana filmer som. De var light-sensitiv. Så att det är ljuset som blev intaget före astronauten kom fram för den äh, maskinen äh, som gör att astronauten ser äh, helt transparent ut. Han är helt genomskinlig. Vi ser rakt igenom honom. Mm. Äh, men men vi, det finns ingen instans i, i, i världen i historien där vi har haft genomskinliga människor på, på film. Det, det finns ingen annan film som visar genomskinliga människor. Varför skulle det ju just hänt bara då på morgonen va? Mm de är absolut genomskinliga man ser rakt igenom dem så mm. det, det är bara sådana väldigt gammaldags montage som de som de håller på med mm. de, de, de försökte göra deras bästa men det var, det var inte så bra mm. <laughs> så han har väl inga stjärnor i bakgrunden det här för mig heller det, det är aldrig några stjärnor men, nej men det, det är inte så viktigt med stjärnor nej, men det är klart att man kanske inte, kanske inte ser stjärnor det är, det är inte den viktigaste argumentet det är nej. att Astronater är genomskinliga. Sen, sen ser vi, jag menar, vad ser man på de originella bilderna, de här svart och bilderna från bilderna? Äh, skuggan är fullständigt omöjliga. Fullständigt mm. omöjliga. Om, det skulle ju bara då vara solen som, som, äh, som ger, ger skuggan på astronauten, va? på månen. På Nej, vi ser ibland två skuggor eller skuggor, skuggor av olika objekt som går på helt motsatt håll. Det, det kan inte hända om det, om, om, om det skulle ha varit på morgonen med solen som skiner. Och, och så vidare och så vidare. Men jag menar, det har ju varit så många människor som har rejält uh, visat att de här bilderna är falska. Så mm, nu, nu, nu, nu är vi 50, 50, 50 anniversary. Jag hoppas att människor börjar förstå i alla fall, i alla fall att månlandningarna var fake. Det var en tv-show. Mm. En tv-show. Mm. De, de, de menar de åkte sex gånger <går> mellan 1969 och 1922. Alltså varje sex månader åkte de upp fram och tillbaka, fram och tillbaka. Eh, ingen dog. Det var ingen uh, accident. Det var bara den, den, den lilla dramatiska Apollo 13 då. Som, ja. i, jo, jag såg just nu, idag faktiskt, eftersom eh, temat var detta, så gick vi och på Apollo 13-dramat. Eh, jo, Apollo 13 skulle då ha varit en, en, en raket med tre, eh, det var ju alltid tre astronauter då som åkte på den. De här tre astronauterna skulle plötsligt ha hört en enorm explosion. Ja? Explosion i, i in the Lunar Module. Och då gick de och tittade. Och ja, det var någonting som hade hänt. Och de, de förklarade sig inte precis vad det var som hade hänt. Och, men sen så intervjuas uh, uh, chef chefkapitänen uh, av denna Apollo 13. Och uh, de frågar honom. Did you consider that it may have been a meteorite? Did you consider that? Alltså en meteorit skulle då ha kraschat och gjort en explosionen. Ja. Huh? Av Apollo 13. Yes, we did consider that. Yes. Jag menar, kaptenen säger att ja, möjligtvis så var det meteor som kraschade in och gjorde att uh, en, en tank exploderade i deras maskin. Jag menar, om, det, om en meteor går igenom en, en Apollo-maskin så exploderar den hur som helst. Det finns ingen, ingen möjlighet att de överlever, inte sant? Nej, nej, de överlevde och klarade att komma tillbaka safely to earth de landade i vattnet i, som alla Apollo gjorde ja, de kom med, med, med fallskärmar i vattnet och de kom mm. tillbaka safely de räddades Apollo 13 trots att kanske en meteor hade kraschat in i, i maskinen mm. Mm. jag menar det är så löjligt mm. själva kaptenen sa att ja det kanske, kanske var en meteorit han säger det mm. Man säger, jag menar, om man hade varit en seriös människa, en seriös kapten av en seriös NASA-organisation, så hade jag fullständigt aldrig kunnat säga: Nej, nej det var inte en meteori, det var någonting som hände in i vårt system. Men, den, men en Loud Bang, snackade om. de snackade om att det var en Loud Bang mm. som gjorde att de uh, inte landade på månen den gången. Apollo mm. 13 var alltså. Först var det Apollo 11 som landade på morgonen. Så landade Apollo 12. Och Apollo 13 var en failure. Det enda failure var att de inte landade på morgonen. och kom tillbaka. Uh, mm. Safely. De, de, de dog inte. De klarade, mm. Men det var en explosion on board. Mm. Ja, men, vem kan tro på den sagan? Att, mm. de, att de kanske också trodde, ja det kanske kanske var en meteor också. <laughs> <laughs> <laughs> kan man säga en sån sak om man är kapten? Han säger i konferens, i officiell konferens så säger han, Yes, we did consider that it might have been in meteor. Ja, det finns många, många roliga grejer. De, de har ju också, om man får dra några till, de har ju några där bilarna rulla till sanden men sen så har den inte på vissa ställen eh, sandspår där det borde ha varit sandspår. Sen så finns det också vissa som argumenterar för att temperaturen på månen är så hög att den skulle ha bakat sanden, så det borde inte vara någon sand alls. Du, som alltså, vi ja, bland de bilderna bland om, Daniel, bland de bilderna från 1990 som kom ut i 1990, så finns ja. det då bilder av den här rovern. Den mm. bilen mm. som, de, som skulle ha plockat upp på mm. deployed on under moon, stor, mm. stor buggy, en stor rover. Va? Mm. Den står i mitten, i jätteklara hasselbladbilder, står den mitt i uh, desert. Precis. Det, det finns inga spår bakom den. Ja, precis. Så, uh, <laughs> om, det, om det då var men, så men, alla, sant i det här, måste vi finnas spår Men det finns där, spår. Precis. Jobbat. Jobbat, de, in, de har plockat in en spår, men de har glömt att sätta spåren av själva spåren. Ja. ja, Precis. <laughs> Uh, sen hade ju ett temperaturproblem där också i och med att månen kan det bli svinkallt eller jättevarmt <laughs> och då är frågan hur uh, astronauterna överlever det när hettan yeah. bara kan lämna fotsulan uh, om det nu är bakom eller mer eller mindre bakom på, på månen. Då blir man ju kontinuerligt varmare hela tiden. Och speciellt om det redan är tokvarmt. Hur skulle Hasselblad-filmerna ha också. <laughs> Värmen, kylen, överlevt. Ja, den är menar, riktigt Come on. Där är bra. Det är very good argument. Hur <laughs> mm. skulle filmerna ha överlevt? Ja, precis. Klockret. Man ja. ju inte digitaliska saker. De är filmer, alltså emulsions. Ja, som. Hur skulle de kunna ha liksom överlevt resan? Mm. Martin. Ja, jag tänkte ja, ja jag tänkte värmeväxla det här på jorden. Det, är ju liksom, det bygger ju på principen av att uh, man liksom uh, tar värme inifrån och, och kastar ut det. det. det och uh, hur ska det fungera om, uh, om det är på utsidan då i vakuum? För då finns det ju ingenstans att, att transportera den överblivna värmen till. Om man nu vill bli Nej. av med värme då och kyla ner. För det skulle man ju förmodligen vilja då eftersom det ju det är ju dagtid de är på morgonen, alltså mor eller när morgonen är vänd mot, eh, mot jorden och solen lyser på den. Nu eh, mm. får man väl förmoda att de valde en tid när det var ljust eftersom de inte hade en egen ljuskälla. <laughs> ja, just det. Så att, eh, ja, den är bra. Mm. Men eh, ja. ja som sagt som du säger så blir det ju väldigt varmt då, och då går du ut och avledar värmen någonstans. Och är man ju direkt då liksom... Jag klarar ju själv inte av särskilt länge i en bastu, men där är man ju väldigt. Äh, ja, blir man ju väldigt varm väldigt fort och man har ingen liksom vatten. Så ska man ha en vattenflaska med sig? Och vad gör man av all svett? Liksom om man är insluten i en direkt. Så den äh, svetten måste ju påla ner till fötterna på något sätt. Och, och, äh, och ja. Vad man behöver. Martin, Martin mm. jag, jag vill upprepa en sak. Mm till våra lyssnare var så snälla att gå och se på the press conference of Apollo 11 och eh, det finns en stund där Neil Armstrong som var då den första mannen som gick på morgonen eh, han han säger alltså han säger um, han de frågar det är någon som frågar i publiken Could you see the stars on the moon? Huh? Uh, listen, no, we we couldn't see any stars on the moon uh other than through uh, uh the our our our other other th other other than through our uh, objective objective objects objectives uh, nothing so. Uh do I do I saw I saw I mean I do Kanske menar att man kunde inte se stjärnorna utan att ha teleskoper. <laughs> mm. <laughs> um, oh. då, då, då, då svarar Michael Collins. Då säger I don't remember seeing any, any stars. Mm. Ja? Mm. Och då ser man, man ser faktiskt. Det är en som har liksom påpekat. Det att Neil Armstrong säger, shut up to colli Michael Collins. Han mm. säger shut up. Ja. Så shut up. Ja, och för så de försöker någon... de gå vidare ja. men, men, men för, äh, lite tidigare så sa jag att, äh, att man inte ser stjärnorna i bilderna är inte så viktigt men jo det är kanske är ganska, ganska viktigt ja, men det finns ingen atmosfär på månen man måste ju se stjärnorna fruktansvärt mycket starkare än, än på, från jorden mm. ja. det finns ingen atmosfär på månen va? så stjärnorna måste bara, lysa jättestarka äh, mycket starka skärnor måste man ja, se. Ja, fast om man, man är advokat så var de ju där på när solen belyste månytan och då blir det kanske motsvarande effekt som vi har dagtid på, på jorden då. Ja. ja fast de, de var väl jag menar de, de, de, ja. de, de var ju ute i någon dag i alla fall eller tog några dagar månentur och tur och, och de jag menar han Mike Collins han snurrade omkring där på månens baksida och så vidare. Nej mm. alltså jag tycker också det här det är ju <clears throat> väldigt märkligt det här att de, att de inte skulle ha sett <clears throat> några stjärnor och, och sen har man ju några sådana här konstiga resonemang också att, att liksom jordens atmosfär på något sätt skulle förstärka stjärnorna och göra dem större. Men då kan man ju fråga sig varför man tycker det är så intressant att placera <laughs> ja, teleskop det. på höga berg så att inte atmosfären ska ta bort så mycket av ljuset. Och sen kan mm. man ju fråga sig hur skötta det här Hubble skulle fungera överhuvudtaget då. Då är det ju ingen idé att ha något Hubble då. Utan då är det ja. mycket bättre att ha ett, <laughs> ett <laughs> teleskop ja. Nej men Det är ju för att de inte för, kunde bara slänga in en man. jättesnabb grej nu, snälla? Nej, uh, det finns ett klipp som heter Can you see stars from the moon? Och då är det någon som har frågat eller kollat med de olika astronauterna vad de har svarat. Och det är det typ så här 50-50. Så av de månresorna som de hävdar vart varit ja. på månen, så radar de upp dem. Och då har mm. några astronauter svarat, yes, you can see uh, Stars on the Moon. Och några säger, no. Och sen precis har de också frågat, att, uh, precis om, säger de också, de. ja, precis Ja, och sen har de också frågat astronauter som ska ha varit på typ internationella rymdstationer. Och de hade också svarat olika. Vissa säger ja, och vissa säger nej. Och ja, jag tycker ja, bara att det ja. är roligt. Ja, det, det, det, det är väldigt viktigt. Det var bra, Daniel, att påpeka. Ja. Jag ja. menar, om, om vi ska då tro på de här människorna och alltså, några säger, 50% säger ja och 50% procent säger nej. Jag menar, what the fuck? Sorry. Mm. Ja, då måste man undra som vad det är som försiggår, ja. vad det är som händer. Det är mycket vi kan, vi kan snacka om. om, om ja. Ja, ja, hur är det otroligt? Hur otroligt fake allting är alltså. Ja, ja precis. Jag måste få dra en grej också. Som, som fick mig att, att haja till lite. När jag, när jag researchade det här med månlandningarna. För, för länge sedan. Och det är ju liksom det här. Att det, och det här hjälpte mig. Att, att se hur stort. Det här jävla hoaxet är. Och att det är ett stort media hoax va. Att hela media hjälper till. Och, och hålla detta va. Mm. För det var när jag tittade på... Det var ju Mythbusters. De hade gjort ett helt avsnitt yeah. när de debunkade molnlandningskonspirationen. Mm. Mm. Mm. Och det var speciellt en del av det där programmet som fick mig att vara i... Hel för att det var det så här. då va? var det de här Jamie med Adam. Då, va? Och så började de mm. prata om det här. Oh, conspiracy theorists claim eh, att... Eh, att eh, månlandningsbilderna måste vara fejk för att skuggorna inte är parallella mm. och då blir det ju så för det är ju så självklart att i solljus då va när, när ljuskällan är så himla långt bort som solen är mm. då blir alla skuggor parallella mm. men om man har en ljuskälla närmare då blir inte skuggorna parallella om man har en om, om man, jag menar, det, är så, det är så självklart alltså mm. tänk, er, tänk er att ni står på en fotbollsplan i solen. Då kommer ju er skugga att falla. Åt samma håll. Oavsett var ni står på fotbollsplanen. Eller hur? Jo. Mm. Men tänk er att ni står på natten. Och att ni har tänt en av de här strålkastarna. I hörnet på fotbollsplanen. Mm. Då kommer ju er skugga att falla olika. Beroende var ni mm. står på fotbollsplanen. Eftersom mm. den här ljuskällan. Är väldigt nära då. Mm. Men det är ju en ljuskälla. Och det är en artificiell ljuskälla. Grejen är ju att ljuskällan är mycket närmare. Mm. Och då står de här jäkla Jamie and Adam. Medialögnarna. Då står de och säger. "Åh, hur ska vi göra nu för att debunka det här? Och då är det så att det här missbastet. Det spelar man ju in då i Arizona. Så de står där med en knallblå himmel och en sol. Mm. Men tror de att de sätter upp sin lilla testmiljö där ute? Nej. De går in i studion. <laughs> och så bygger de ett litet månlandskap där och så ställer de en strålkastare bredvid uh -huh. och så återskapar de eh, molnlandningsbilder. Och kolla här, eh, skuggorna faller ju precis eh, eh, som, eh, som de gör på molnlandningsbilderna va? Mm -hmm. men då har de ju gjort exakt det som man, <laughs> de har, man fattar. De har, bara, de har simulerat de har simulerat ja. själva det de, de movie sets. Ja, ja exakt, mm. de har ju skapat precis de förutsättningarna som gör <laughs> att det inte blir parallella skuggor, trots att mm. de är de hade lika gärna kunnat ta de här bilderna ute på backen då, i solen mm. och, och, och då hade mm. du <laughs> alltså, men, hade men det på. var ju rätt bra för att då fattar man ju Mm. Vilken eh, skala eh, De här hoksen ligger på Att hela media hjälper ju, Hela media det är ju liksom bara våran Våran propaganda mm. eh, som, som det Används för liksom mm. Så, mm. så det var ju lärorikt Att se <laughs> mm. Mm. Ja. ja Jag har inte sett just den där men det var väldigt bra uh skrivet. Jag måste nästan kolla upp det där på Youtube eller att Jag antar att det ligger där också. Ja, jag men... tror det programmet finns i sin helhet. men Jag tror att det räcker med att man googlar på Mythbusters Moonhoax. Mm. Och där demonstrerar de också att en, en raket minst han kan fungera i vakuum. Och då mm. gör de... Och, då, och, ja, och Eftersom de blåljuger om det här så vet man ju naturligtvis inte vad den vakuumkammaren har för förhållanden. Liksom då. Men de de sätter en liten modellraket på en bil. Mm. I en, en, en vakuumkammare. Men då är det ju naturligtvis så också att det är lite problematiskt där att göra såna här tester. För att ha man en för liten vakuumkammare mm. och en, en, en raketmotor som utvecklar en hel del gas. Då kan ju så småningom naturligtvis den här raketmotorn trycksätta vakuumkammaren. Mm. Och sen kan ja. du även... Ja, så att då, då får du ju liksom den atmosfär du behöver för att det ska kunna bli rörelse. Eh, ja, precis. Framdrift, ja, jag fattar. Jag, med. jag har sett dem där faktiskt och googlat på dem förut och då tänkte jag på exakt det du sa där. Att, eh, då hinner ju den skapa förutsättningar och då. då blir det inget bra experiment. Eh, äh. Sen hittade jag även det där klippet, Patrik, som du pratade om senast vi pratade om. Det var efter att vi stängt av inspelningen. Eh, så hittade det där med han eh, gubben i eh, vakuumkammaren på vad det nu är, 50-60-talet. Mm. Coolar av där inne. Eller, mm. han, han dör väl inte, men han han håller på att göra det mm. Mm. <laughs> när det blir vakuum i det där rummet. Och han håller på att tuppa av där. och rasa ner från de trappade stegen. Och det var ju det exakt det jag tänkte skulle hända också med en människa i, i vakuum. I och med att jag tänker mig att gaserna måste vilja lämna din kropp oavsett. Som om, om naturen är ute efter ekvilibrium. Oavsett vad mm. för direkt, tänker jag. Och det är ett problem. Uh, att ja, den, uh, den var bra. Mm. Uh. och det jag tänker är hur jag funderar på nu när man flyger och sånt så blir det ju alltid en tryckskillnad det slår lock för öronen men det, det beror väl på att de minskar trycket i kabinen då men det är ändå större än det omgivande trycket som är utanför för att uh, de vill inte ha så hög, hög tryckskillnad mellan flygkabinen och den omgivande mediet uh, mm. utanför uh. mm. I flygkabinerna så är det uh, pressure ungefär som när är i, om du är i ett fjäll i 2000 meters höjd ungefär. Mm -hmm. 2500 meter. Okay. Det, är, det är ungefär den slags uh, bar pressure de, de håller. Mm. <coughs> Nej, men jag vill bara gå tillbaka en ett ögonblick till uh, bilderna som vi har då från Apollo 11. Och ja, Det var några år sedan jag jag, jag jag satt många timmar och tittade på de här. Det, det finns enormt många foton va? på några av websites. Ja, de, de skulle ha gjort en enorma mängder av, av, av fotografier. Så då gick jag igenom uh, alla efter det andra och tittade på alla de här fotografierna som då visade till exempel. Det finns det ett, ett fotografi som visar det. det lem. Va? Lem var den ä, maskinen som de skulle ha landat med. E, På ja. Då visar Det finns ett bild med Lem som sitter då i en sån här landscape. Man ser då bakom kuller och heter det? fjäll och sånt bakom. Och sen gick jag framåt andra hundra bilder. Och så plötsligt hittade jag exakt samma bild- men precis exakt samma. Jag kunde klistra den, över den, den ena över den andra. Utan dilemma Utan maskiner som de har landat med. Så, så när tog de den bilden? När tog mm. de den bilden? För, var det någon som tog en bild före de landade? Eller efter de åkte bort? Det, det, menar, det kan ju inte existera. Två bilder som ja. visar precis samma landscape med, with the LEM Lander and without the LEM Lander mm. Mm. Och jag, jag, jag har varit fotograf också jag, jag kan faktiskt se, se liksom, om jag är fotografer eh, så och så eh, jag, jag, Sen kan jag också liksom. jag, jag, jag gjorde det jag tog, jag tog den ena och klistrade andra. det var precis exakt samma perspektiv mm. av, av bakgrunden Så hur, hur kan det kan ju bara inte hända Nej, Men... det, finns ju, det finns ju också bilder där de har tagit eh, bilder från två olika platser hävdar de. Men mm. sen har de samma bakgrund och samma berg i bakgrunden, vilket är helt omöjligt. Det är det jag snackar om. Ja. De har samma berg. De har flera av sådana äh, exempel. Det som ja. jag det som jag själv hittade, kommer jag ihåg, var ett bild som var exakt samma, till och med, till och med samma... Jag menar, vad heter det? Inquadratura som det heter på tianska. det, var, det var i, Man såg lika mycket av bakgrunden som på det andra fotot Det var, det var liksom the center, the same spot. Mm. Men på det ena så fattades då the lamb. Ja. Som man hade landat med. Men, mm. <laughs> så jag vet inte hur hur mycket, what, what more proof do we need att ja. Apollo var en, en, en hoax? Mm. Det, det, det får nu, enough is enough. Vi, vi får sluta dra på det. För annars, annars blir vi bara dummare och dummare på mm. den här jorden. Mm. Det, det, det är lite dramatiskt faktiskt. Vi, vi måste uh, få människor att förstå detta. Mm. Mm. och vi är inte, inte konspiration konspirationsrealister vi är realister vi är rationella mm. människor vi är de mest rationella som finns just nu på den här äh, planeten mm. ja. och det här går ju att se Simon också på, på din hemsida på closeforum.info för folk som vill ha eh, en källa eh, så kan man ju gå in på, på closeforum och, och titta själv också Ja. Uh, att vi har några nya lyssnare som, som lyssnar idag som inte känner till det ja, på Simons... har vi, jag har snackat om detta i tio år nu mm. Plusforum startade i 2009 så det är, tio, det är tio års jubileum av Plusforum mm. uh, just nu mm. i tio år har vi uh, pratat om Nasers bluffer och bevisa vi så många saker det, det, det kan, det kan, vi, vi har inte tid att visa allting som vi har gjort, det är omöjligt vi har, vi har gjort enorma mängder av, av um, forskning så ja det är klart att om någon är intresserad så, så please go to cruise forum and go to the moon hoax uh, heter det bara det är, det är en thread som en miljon trehundra människor har tittat på den så det, det, det är i alla fall en ganska bra läst eh, plats som vi har. Mm. En eh, miljon 300 000 är kanske inte så många människor i världen men eh, trots allt så har vi där bevis att molnlandningarna är absolut eh, en, en stor bluff. Mm. Mm. Nej det finns ju hur många bevis som helst och det är det som är så <coughs> frustrerande i detta att liksom när man när man, ja, man får ju säga det också. Jag, menar, jag, jag har ju själv varit i den här bubblan. liksom. jag menar, problemet är ju det att man, man har ju stängt av sitt eget förnuft, va? Mm. Och, det, och det är någonting självförvåldat också. Jag menar, det, det, jag menar, naturligtvis har vi haft god hjälp här. Och mm. hamnat i det här läget. Men, men, mm. men det, det, det, det faller ju också på, på var och en, va? Och jag, jag tänkte på ett, ett annat bra citat här som man kan läsa upp eh, som handlar det, det är skrivet av Emanuel eh, Kant för att det var ju en sån här period det har ju varit sån här perioder i människans historia när vi har varit väldigt långt neddragna i diverse kaninhål och så har man kommit ur det och så har man kallat det för renaissance eller upplysning va? Och, och, och den här slutet på 1700-talet det var ju den här upplysningen då och, och här är någonting som man skriver om detta då att Upplysning är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Omyndighet är oförmågan att använda sig av sitt förstånd utan någon annans ledning. Oj. Självförvållad är denna omyndighet eftersom dess orsak inte är oförstånd utan bristande beslutsamhet och mod att bruka sitt förstånd utan ledning av någon annan. Och det, det är väl liksom... Det, det är det problemet vi har här Vi måste alltid ja, liksom, ja, ja. Ja. Vi, vi tror någonting Och så känner vi att ja, men jag, så här måste, Det här har jag ju trott hela livet och, och, mm. du, du, och här står någon annan Och säger att det är så ja, jag, jag vet inte riktigt själv jag inte funderat, men, men någon annan, någon, någon här som jag litar på Säger att det är så här Så, att, så att jag, får, jag håller mig kvar i detta och, och, och, och, och gör som jag alltid har gjort va? Det är, ja. vi, vi måste börja tänka själva igen Hör ni det? Mm. Mm. Mm. Ja, verkligen ja. Ja, och, ja. Äh, ja, folk behöver ha Lite mod också kanske Jag förstår att många kanske är Delvis lite rädda för att Tänka själva och de kan vara rädda för att Tappa, inte vet jag, vänner på Facebook och familjemedlemmar Och allt möjligt, men mm. äh, Jag håller med alltså, det, det är inte så jäkla svårt Tänk själv med ditt eget huvud Tänk logiskt tro aldrig att Aftonbladet eh, dikterar naturvetenskapens lagar eh, utan bara för att det har sagts någonting på i mainstream media eller på Aftonbladet betyder inte att det är så eh, det, det, det, alltså, det är svårt nu, nu vill, jag, vill jag säga en, en personlig testimony. jag har faktiskt tappat några vänner som jag tyckte om under eh, under åren Uh, jag har tappat några vänner som, som jag tyckte var väldigt intressanta och intelligenta. För att det som jag har skrivit på Cruz Forum och, och de här forskningarna. Hör ni mig? Mm. Ja. Ja, ja, vi har det. Ja, visst. Okej. Okay. Uh, ja, det, Jag tänker på Manfred till exempel nu. Va? Manfred, en vän som heter Manfred. Som var en jättegod vän och ja visserligen så är han då han är jude tror jag han heter Manfred Bergman och han han, han liksom har ständigt slutat att, att att att komma hit till mig och han är, han är inte min vän längre och men han jobbar då med immigration, han jobbar med, med invandrare här va i Italien och uh, ja, jag själv måste liksom uh, ta ställning och förstå varför jag har, vissa, jag har haft vissa vänner förut och inte har dem längre och, och, och människor är rädda att tappa vänner det är klart, mm. klart de, är tappade, de är rädda att tappa vänner det är det, det, det det, det, det, det är därför detta fungerar. De, de här enorma blufferna som de gör. Fungerar för att vi själva eh, mellan oss kan inte eh, liksom komma överens om vad som händer. Mm. Nej men precis. Och det, är ju en väldigt, liksom, det är ju det här med det sociala och det sociala stigmat och sådär. Och, och, och det är precis som du säger Simon. Jag menar man att, att tappa vänner är, är väldigt tråkigt och, och, och jag känner igen att jag har också tappat vänner. Mm. Och, och, och det är ju naturligtvis på grund av, av de här sakerna och det som är tråkigt också det är ju det att man får ju aldrig höra heller eh, att utan det blir bara så att de... Hör inte av sig längre eller vi måste utan det är, inte av sig längre. Finns, nej. Men inte det, av sig längre. Som bara vrider, vrider, vrider ner. Ja. ja och det är det det, är väldigt det kan vara tråkigt och kan vara smärtsamt att det, det är kan så. Jag kan förstå, att människor inte vill äh, uppleva. Ja. Ja. Människor vill inte uppleva ah, de, låt mig leva mitt liv lugnt och sansat. jag bara, jag bara jag tror på det som, som de säger och så att då har jag liksom en, en lugn eh, samvaro med de här människorna. Mm. Och det är det, det som måste liksom ändras, tror jag, tycker jag. Det är my honest opinion. Att vi ska inte vara rädda att eh, bruka våra hjärnor för att resonera. Mm. Nej, nej precis och, och jag menar konsekvenserna är ju ganska är ju Hårresande också För att jag menar om, om vi tar det här med, med Vetenskap Så har ju den eh, Stått still På eh, flera områden mm. i, i, I hundra år mm. Och i vissa områden Så har den stått still ännu längre Och då, då tänker jag väl främst på Astronomin då Som, <laughs> som ha, ha, har i princip stått ganska still sedan 1600-talet då. Ja, mycket still. Eh, ja. Nej, och sen är det väldigt intressant också att följa den här röda tråden. För att jag menar, det som hände då eh, på 1800-talet och slutet av 1800-talet. Det var ju det att man började ju observera och göra experiment som, som äh, äh, emot sa, sa den kopernikanska modellen då. Men jag menar, de, det här, när, när det här Michelson-målexperimentet då när man skulle, man ville ju bekräfta jordens äh, 100 kilometer i timmen. Äh, under ja, 000 kilometer i timmen skulle vi ja. åka nu. Ja, alltså, vi skulle just nu åka i 90 gånger så fort som ljudet Mm. Uh, 90 gånger speed of sound Eller, det är det vi skulle då åka i enligt Copernicus. <skratt> ja, uh, det är vår fart. Ja, precis. Och det ville And man ju då bekräfta med det här Michael, som mål experimentet. Man ville betala bara... för den här hastigheten, och sen lyckades man inte göra det. Nej. Men då blev ju inte konsekvensen att man uh, förstod att den kopernikanska modellen inte stämde, utan konsekvensen blev att man ändrade fysiken mm. till mm. fantasier, det vill säga mm. Einstein. Mm. Alltså man ändrade hela fysiken och sen så har man liksom varit i det kaninhålet kring fysiken mm. då va? Mm. Och, så man lyckas och, och det... ju in... Ja, ja, nej, ja man lyckas ju tvätta in de här koncepten genom att bara slänga fram viktiga gubbar som, som ändrar på fysiken eller fysikens uh, lagar eller hitta på något som är svårt att, att bekräfta. Ja, uh, exakt. Och sen så, sen så får tro på det. Yeah. Uh, och sen så står det still, som du säger, väldigt länge. Det var ju, det var ju, då, det var ju då Kepler, alltså det, det var redan, men Tycho, Tycho Brahe sa ju att Kepler, Keplers idéer uh, stämde inte med hans, uh, med hans uppfattning av, av våra solsystem. Och mm. Kepler sa: Den första saken som jag tycker är, är, är omöjlig är att att, att kärnorna ska vara så fruktansvärt långt borta. Eftersom de inte rör, rör rör Det finns ingen parallax som liksom, vi, kan, vi kan se. På, på den tiden kunde de inte se någon parallax alls. Och ja, men min, min tyckosmodell visar att. Det är klart att vi säljer väldigt lite paradox för att vi rör oss väldigt, väldigt långsamt. Världen rör sig i 1,6 mellan timmen eh, enligt, enligt min taikosmodell Och jag bevisar det i min bok faktiskt. Mm. Att, att det, det, det faktiskt, vi, vi har nu en relationship vi, vi, vi kan vi, det finns um, möjlighet att se Uh, the relative speed between the sun and earth. Det är det som jag har också gjort. Alltså, mm. finally. Uh, what is speed? What is the orbital speed? Um, uh, relation, in relation to what are we moving? Mm. Uh, och det har jag liksom bevisat genom att solen rör sig hela året i en, uh, i en uh, figure eight. Det heter analemma. Solen rör sig igen. Om, om du tar ett bild av solen uh, varje dag hela året så, så blir det en åtta. Och den åttan är, är, är faktiskt um, uh, den bevisar det kan, jag har alltså beräknat att den åttan bevisar våran fart mm. i rymden. Mm vill man köpa ja titta ja. bara ifall att vi vill göra reklam för boken också så att man kan köpa den mm. man alltså... kan gå in på Lulu hittar man äh, boken va ja. om man söker på Eller, men, men det enklaste är att gå till tyckos uh, tyckos.info mm. och så kan man äh, hitta länk till boken där mm. Där finns alla, alla länkar och mm, mm. <laughs> sen tillsammans med Patrik så har vi ju gjort ty Tychotium som är en slags planetarium, en, en simulation av Tykosystemet systemet och den visade sig vara ganska otroligt uh, precis den, den uh, vi, vi har liksom jobbat de senaste månaderna med Patrik att, att uh, uh, få dem uh, Problemet med, problemet med våra, våra planeter som åker runt oss de är alla lite vinklade. Va? Så att man måste hitta den vinkeln och så måste man hitta. Eh, farten har jag tagit från observationen som, som alla är överens Som Jag har brukat alla eh, data från officiella data. Jag, menar, jag tror att astronomer tar, tar riktiga. Uh, nummer av när är Mars där och när är Venus där och när är Mer Mer Merkurus där det nu tillsvarar i våran Tarkosium ganska perfekt uh, när Venus kommer fram till solen uh, i 1635 <laughs> så åkte Venus fram till solen det stämmer på Tarkosium trots att Tarkosium har alltså alla planeter åker i samma fart, constant speed och uniform circles. Alltså, de åker alltid i cirklar. Men de här cirklarna blir ju då trokoider. För, eftersom de åker runt de, eh, Alla planeterna har solen som centrum. Och eh, det är alltså solen och mars som är en binärsystem. De dansar runt varandra. Och solen drar de andra eh, planeterna runt, runt sig själv. Och eh, det stämmer. Det stämmer med observationer. Mm. Mm. Nej, det, har ju varit, det har ju varit fantastiskt det här arbetet med, med Tykosium För att, att med hjälp av, av den här eh, simulatorn så har vi ju liksom, jag menar det har ju fått Tyckos-arbetet att gå framåt också och gjort dig säker på saker som mm, mm. du inte var... som jag, Och jag tänker på det här med till exempel Jupiter och, och Saturnus och hur ja. de rör sig i förhållande till oss. Va? För det var ju lite, lite sådär... Ja, hur var... Alltså, och det hade mm. man ju lite olika uppfattningar om på, på 1600-talet också. Men mm. genom att hänga upp dem i, i Tyckos och se hur, hur de förhåller sig med faktiska observationer så har man ju helt klart nu kunnat konstatera att Jupiter och Saturnus de följer med solen precis. i dess rörelse runt jorden. Precis, och det var den stora frågan mellan Tycho Brahe och eh, Giovanni Riccioli i ja, Italien. Precis. Giovanni Riccioli var, han, han följde med Tycho Brahe, men han menade att um, han, han hade bara en liten annan, lite, lite annorlunda mening än uh, Tycho Brahe. Han, sa, han, han tänkte, han sa att alla planeter åker runt jorden. Men bra är och uh, sa att de åkte runt solen. Mm. Och våran techosium, Patrik, har ju då bevisat att bra är hade rätt. Ja men precis, och jag menar vi, vi har ju haft det är ju en fantastisk, liv, eh, fantastisk tid vi lever i faktiskt på, på vissa sätt i alla fall. För att vi har de här fantastiska verktygen att kunna göra sådana här simuleringar. Och sen mm. så har vi enorma mängder av astronomiska observationer ja. att jämföra med också. Och det hade de ju inte på 1600-talet. Så att då kunde det vara lite mer. Eh, men, men nu är det ju helt fastställt. Och, och, mm. och jag menar en, en väldigt enkel beskrivning av vårt solsystem som vi lever i som jag, jag tror det är enkelt för folk att förstå mm. det är ju det att det är ju faktiskt så här att jorden är i, i mitten och rör sig väldigt långsamt i en, en, en, en bana, i en cirkulär bana som tar 25 344 år va och sen så rör sig hela solsystemet rör sig runt oss Ja. det är så det funkar va solen rör sig runt oss på ett år och sen så rör sig resten av planeterna runt solen och hänger mm. med i den här rörelsen liksom. mm. uh. det är en magnetisk familj Ja. som är det vi lever i. och det är otroligt stabil och alla de här instabilities är förklarade av tyckelsmodellen. Uh, det finns ingen instability <laughs> de säger till exempel att jordens uh, uh, um, rotation is slowing down det är bara en illusion But, um, för att vi räknar uh, åren är lite, lite, lite, lite fel året ska vara lite kortare än vad vi beräknar vad vi så so att det finns ingen uh, slowing down of uh, rotation tack och lov tänk om jorden stoppar att snurrar. Ja. Det, det... Man, man tolkar ju alla de här observationerna man gör på felaktigt sätt. och Eftersom man inte man förstår inte hur, hur jorden och solen och planeterna rör sig i förhållande till varandra. och Då blir det ju en massa märkliga missförstånd som man, man tolkar på olika sätt. Blir... Ja. ja, det blir ju så när det, när det smyger in sig propaganda i ens eget huvud från hela sitt liv, att man får lära sig att någonting funkar på ett visst sätt. Mm. Det blir oerhört svårt, som jag har talat om tidigare, att, att kliva utanför boxen och, och tänka fritt och, och tänka själv och tänka att det här, det här kan inte stämma. Mm. Eh, och det gäller ju alla de ämnena som vi jag... har pratat om oavsett... Det är en det är, det är, Daniel, det är en sak som inte kan stämma med Copernicus-modellen och det är att Mars kan ibland vara... Uh, vi kan se Mars framför en viss stjärna en dag. Efter ett och ett halvt år, efter ett och ett halvt år skulle, skulle vi enligt Copernicus då vara på andra sidan av våran områdsbara. Mm. Uh, då ser vi Mars framför samma stjärna igen. Mm. Men, men vi skulle då ha rört oss i 300 000 kilometer, 300 miljoner kilometer. Mm. 300 miljoner kilometer skulle vi då ha rört oss sidlänges med Mars som är en uh, ganska nära, uh, en objekt som kommer ganska nära jorden. Och ingen parallax mellan <går> de två datorna. Mm. Alltså till exempel. Ja, det, är det är omöjligt. Ja. Det, det, du kan pröva det själv hemma. Du, du sätter fingern framför din näsa och du säger att din finger är marsch. Och så tittar du på en kyrka långt, långt borta. Sen så, sen så rör du dig sidlänges, till vänster eller till höger. Ja, men då kommer inte din, din, din finger att vara framför kyrkan längre. Om du rör ah. dig uh, siddänges. Ja, men det ska då kunna hända i Copernicus-systemet. Copernicus-modellen mm. är död. Mm. Mm. Uh, I, am the I am the assassin. <laughs> mm. <laughs> ja, när ja. är slaktad. Jag ja, alltså, nej, det men så, det så det är det ju. Mm. Och uh, det... Och, ja, vi får väl hoppa. För det det, det, det, det som har varit... Uh, Väldigt frustrerande De här. Det är ju det att, att det är ju få människor som, som vill sätta sig in och titta i detta. Och det, det är väl också Det är väl samma grej då att man. man det, det blir så, väldigt mycket att ifrågasätta av, av det man har sett. Ja. Och jag menar, så var det även för mig när jag började titta på detta. Men, men jag önskar och uppmanar verkligen alla att ni. Ni börjar ta en ordentlig titt på det. Men för att hoppa tillbaka lite till, till ämnet för dagen. Alltså det här med månlandningarna. Jag tänkte så sådär: vad, vad, vad hoppas? För att jag tycker det, det, det är ju rätt intressant nu. När, när då, För nu ska de ju genomföra det här 50-årsjubileet då av månlandningarna. Då, då, då kommer ju ljuset på det. Uh, och jag tänker vad, vad mm. önskar ni eller tror kommer att hända den här kommande månaden när när de ska präna av för då folk kommer ju att snacka om det. Mm. <laughs> jag tror jag yeah, I, I, I, ja. I suspect I suspect they will downplay it. Jag vet inte. Men kanske maybe I'm wrong. Men jag uh, I, I suspect det kommer inte att vara en stor celebration. Ja, alltså, den här galen som jag såg det finns en gala som startade då förra året va? och där VIP-människor med 2500 dollar kunde de komma till den galan det var mellan 700 dollar och 2500 dollar bara för att, för att vara med på den galen och i den galen då kommer inte Buzz Aldrin han, han är absent han är så so jag tror att de, de är lite rädda nu att, att um, göra en, en stor spektakel av uh, the 50th anniversary. Men, men någonting kommer de till att göra säkert. Mean, de, måste mm. göra att ja. de måste göra någonting. Klart att de måste göra någon slags uh, ja. celebration. Men uh, låt oss, låt oss uh, wait and see. De mm. ja. mm. skulle ha en skulle vi Uh, uh, vetenskapens värld skulle ha någon sån här maraton den 20 juli uh, som man kan titta på <laughs> ja det skulle uh, det ja. uh, vilket du? slags Maraton, alltså på tv då? Ja, på tv. Så att man kan ju ta, beställa lite popcorn och då kolla, kolla på den med kritisk blick. För de, måste, de måste ju ändå visa bilder på den här månlandaren när man ser liksom det här ja. guldfoliet och liksom pappret. Liksom och så. Ja. Tänka sig, är det här en grunka som faktiskt kan ta sig... Ja, från det till <skruka>. oh, Ja, men det <skruka> är liksom... Ja, det är, är skitligt. Det blir ju som du säger, att, att det blir liksom misstänksamt. Det blir misstänksamt och inte göra någonting. Så de måste göra någonting. Ja. De kanske inte kan göra det för stort och för mycket. Och, och heller inte i media låta folk kommentera och slakta av. De, här för de, de har ju lärt sig nu kanske att, att det här växer. Liksom. Att folk kan börja verkligen vakna till och det som mm. Simon låt det. sa, liksom, de som kollade på det forumet som Simon sa, det, om det är liksom runt 70, 70, 75 procent. Inte, det, det. Inte, då... inte, inte, inte min forum på YouTube, på YouTube. Som är eh, internationellt. Precis. Eh, eh, jag, jag, har, på, det jag har gjort en liten statistik. Jag har jag har tittat på många, många Men, här men nej, jag tänker där, nästa steg. Sista då dagarna. Och, och ja. vi är faktiskt, jag måste säga minst 75 procent ja människor säger, att vi tror inte på det längre. Nej, precis. Det är, och det är jättebra. Så att jag förstår att de, de som letar efter och tittar på det, de eh, är ju verkligen ute efter att se om de inte kan slakta av det. För de har hört det så mycket och så länge nu. Så att, mm. eh, jag förstår att de inte kan representera gemene man och, och det vanliga befolkningen. Det men det är ändå väldigt positivt att folk som tittar på det verkligen har hajat till. Och det, det, det betyder ju att det här, det här växer, liksom att folk håller verkligen på. Mm vakna till och det, det är ju bara ett, ett jättebra We are living gratis, in så. very interesting times ja, right. in Det, det jag threat. tänker vore nästa steg eller det som vore kul om det hände det är ju att, att människor går ifrån det här internetkrigandet och faktiskt tar sig till de här eventen där astronauterna ska berätta om sina rymdresor och sånt och så är det frågestund efteråt om man liksom är två eller tre stycken som liksom har fattat grejen och går dit och sätter sig på lite olika ställen och ställer lite kniviga frågor till de här äh, astronauterna, rymdfarande. Då, då blir det inte lika roligt att åka runt och hålla sådana här föredrag. Så jag mm. tänker nu... Äh, jag, jag kollar äh, Stockholm. Du har, ju du, så här... <laughs> du har gjort Martin, du har gjort det. Ja, det där, jag gör det jag lite ensam. Jag, jag, en, jag har snackat ensam. med tre astronauter, italienska ja. astronauter här i Italien. Ja, Jag har, jag har snackat med dem. Mm, och de du... har väldigt, väldigt... Uh, Stressade. Mm. <laughs> och, ja, men då, då är det du är ju ensam. Det, men, men de, de, de gjorde då liksom. då. Mm. Eh, de sa. Nu, nu är ingen min telefon. Jag kan inte sänka med längre. <laughs> och sådana saker. Mm. Mm. Men, men det är riktigt viktigt mm. då. Ja, att du kan ju vän till Stockholm. Eller? Ja det var ju. Kult Stockholms kulturfestival. Och det är någon sån här rimtema. Så att då kommer ju Fuglesang lördag den 17 augusti. Samtal i kyrkan ja, Sverige i rymden med Christer Fuglesang. Klockan 15 ja. på lördag. Då får vi träffa vår svenska som den här Fuglesang i Jakobs kyrka. Samtala med mm. rymstyrsens mm. general Anna Rattman. Så där var ju kul mm. kanske om några lyssnare dyker upp där då. Kanske med stöd av vad de har lyssnat på här och vad de har tittat på själva på, på nätet kan ställa lite kniviga frågor till Christer och kanske spela in så. ja, det, en, en sån fråga hade vi kunnat lägga in som ljudmaterial i våran podd. Så sen. Ja. Uh, vi, vi, vi, vi, vi behöver små soldater. Vi behöver små soldater som är ute och... och ja. det är, it's, it's about, time. It's about mm. time. Enough is enough. Låt oss, ja. låt oss avsluta den här otroliga bluffen av molnlandingarna. Mm. Ja, det, det går inte längre. Vi kan inte... I can't take it no more. Mm. Vi kanske ska söka ans vi kanske ska söka tillstånd om att få göra en fredlig demonstration uh, med banderoller. Månlandningen är faktiskt fake. Vakna mm. istället. <laughs> gå upp för avenyn. Jag tror att det är många som liksom börjar fatta detta nu och, och som vaknar till och det, det, det blir naturligtvis jobbigt och, och media, de, det, alltså, de är ju medvetna om den här Barbara Streisand-effekten, de vill ju egentligen inte prata om det så mycket, va? det är ju bättre om man inte... Om mm. man inte sätter något ljus på det då va? det har man ju kunnat jag tycker det är lite intressant där till exempel att när man då, när man skickar upp en röd sportbil i rymden då när man påstår att någon <skratt> gör det och Elon Musk det var... Alltså, det var ju så jäkla tramsigt. Eh, och, och det, ja, det var ju så dåligt gjort också då men, men det kommer ingenting om detta på svenska nyheter. Jag kunde inte se, jag tittade lite på nyheterna då faktiskt bara för att se men, men de tog inte upp det där i vanliga SVT-nyheterna. Och det var precis likadant när de gjorde den här otroligt dåliga eh, fejket när Israel skulle skicka någon måns. Det var så otroligt dåligt gjort. Ja visst. ja visst. Och då var det ju heller ingen som helst, eh, ingen som helst rapportering i svensk media. Och jag kunde nu. se om det här... Mm. Så att de är nog lite sådär liksom att nah, nu slåssas vi som det regnar här. <laughs> mm -hmm. I mean, nu, nu, nu, nu, nu har vi ju Elon Musk som säger uh, Well, it, Elon Musk då? Liksom. It, it, um, it must be real but it, because it looks so fake. <laughs> ja, ja, visst. Den kommentaren, ja. Oh, Så <laughs> so att uh, jag menar, de, de vet inte vad de ska göra längre. De, de, de, är, de är i kris. De är kris, de här, kris, mm. de här människorna. Mm. Jag men, ja, man, man... I hela media tror jag är i en kris, Simon. Och, och jag ja. hoppas verkligen att folk börjar liksom kunna ställa sig de här frågorna. För att börjar man väl göra det, börjar man liksom kunna tänka så att det faktiskt kan vara så här. Det tar faktiskt in, inte så lång tid innan man ser att hela vårt media mm. det är en stor jävla eh, tramsmaskin bara. Mm. Alltså det finns mm. ingenting av värde där för oss. Det, det, det är liksom inte det som är syftet med media utan syftet med media det är att blåsa oss på diverse olika sätt va. Mm. Och syftet med alltså det systemet vi har idag Uh, alltså regeringar och så vidare. Vi tror att det finns massor massa olika länder och så vidare. Nej, det, det är samma pajasar som, som har hand om hela klubbet nu va? Och syftet ja. med systemet eller det de håller på med hela tiden det är att upprätthålla systemet. Det är det allting att vi ska fortsätta mm. gå på det här liksom, och känna att mm. Och mm. tro att de gör någonting vettigt fast det gör mm. de ju inte ja, menar Det är ju det också som är det bakomliggande syftet med månlandningarna med och och, och, och så va Det är mm. det att vi ska känna att de gör någonting bra. Att det är nånt, Det är liksom ett sån här va, Det är ju samma sak som att alla, alla liksom systemerna har haft gudar och så vidare. Då så ska vi känna å? Och de, de är tillsatta av högre makter och gör fantastiska saker. Va? Det är ju den här mirakelgrejen som vi ska känna att de gör någonting mm. stort och bra. Och också det här med vetenskapen och det är, det är massor, massor med påhitt. Men vi ska känna att jo, och de, de hittar på så nya intressanta saker. Mm. Mm. Ja, det... Nej, men nu, nu, nu vill jag säga någonting som kanske kan låta lite konstigt men jag menar, jag vill, jag vill prata om Swedish Pride. Men här är vi. Patrik och du... Och, ...och Martin och Daniel. Vi är svenskar allihop. Ja. Mm. Tycho jag kanske inte var svensk... ...men han bodde på Vän som är en svensk ö idag. Mm. Uh, bra, jag var den största astronomen någonsin. Och, um, om våra svenska lyssnare är lite patriotiska... ...så borde de tänka om oss. Att vi är trots allt svenskar. Va? Vi är rationella tänkare. Vi är inte några judiska äh, konspirationsteorister. Vi är svenskar för att vi har äh, tack och lov haft ganska bra instruction i våra liv. Vi har haft privilegier. Vi har privilegier att läsa bra böcker. och äh, Så att här kommer vi, vi svenskar Och Dra ner hela amerikanska in, in, ä, ä, Engelska Amerikanska och israelianska Systemet som vi lever i nu det, det, det menar jag Vi måste vara We must be proud about it We, we have to be proud mm. about it We mm. are Swedish We are Swedish investigators och, mm. och De som lyssnar på oss Som är svenskar kan uh, ta detta som en, en bra uh, uh, a good thing. Mm. Uh, vi, vi är vi, vi är ganska lärda människor. Vi kanske inte uh, vet allt om allting. Men, men vi har trots allt satt fingern på de problemen som vi, vi, vi uh, har i vår värld idag. Uh, det finns problem i vår mm. värld. Mm. Och de problemen måste man... Um, måste man... Um, you have to confront them. You have to confront the problems. Du kan inte bara sitta där på din, din stol och titta på tv och tro att, att vad du ser på tv är sanning. Och, och att, att vetenskap som, som matas in dig varje dag är, är, är, är perfekt. Är, är, är sanning. Mm. Så... Och man måste själv börja göra någonting också, kanske. Man Ett måste om... vara en av oss. Var och ja. en av oss måste göra någonting. Mm. Om vi vill om vi verkligen är människor... Om vi verkligen är människor som vill... <snar> eh, um, leave a mark on this planet. Right, <laughs> <är inte> <laughs> Ja, är... om man har förbättring så måste man ställa sig upp. Ja Martin, ja, det, det, det är ingen som kommer, kommer ihåg någon som har följt med strömmen. Liksom. Utan det, det är alltid de som vi går, går mot strömmen mycket. som man får höra. <laughs> precis. Vi lever inte ja, så precis. länge. Vi lever bara några år på den här planeten. Vi måste mm. göra det bästa vi kan i de två åren vi har. Mm. Ja. Det, det är inte så svårt att exempelvis lyssna på en podcast, kolla upp på våra källor, läsa lite böcker, titta på Cluesforum. Sitta på lite Youtube-klipp. Det är fruktansvärt enkelt. Ni, eh, ni får reserverat på silverfat. Eh, ni behöver inte leta lika mycket som vi har gjort för att komma fram till de här grejerna. Eh, det tog mig år och dag att lista ut de här grejerna. och, och jag skulle, liksom Alla vi kan ju hjälpa till att snabbspola er framåt som, som lyssnar på er och som kanske inte känner till alla koncept som vi, eh, som vi nämner. Så att ni, ni kan lära er det på, på väldigt kort tid. Eh, det, det tar inte lång tid och och titta på de här grejerna om man spenderar bara någon, någon kväll i veckan här och var. Och bara konsekvent gör det över ett par års tid så, så förstår man då och ser man det själv. Sen, sen förstår vi att mycket av det vi säger är kontroversiellt för gemene man. För att det är ett koncept som man inte har tänkt på tidigare eller eh, vart i de banorna. Men, men det är inte så svårt att lista ut när du väl har sett det själv och förstått det och känner det i ditt hjärta att det här, det här är rätt. Det här stämmer ju. Mm. Vi, vi har ju mer eller mindre spika fast mm. rader av ämnen och argument i, i den här podden som, som är antingen hundraprocentiga eller nästan till hundraprocentiga eller väldigt, väldigt, sannolika. Så när man lägger ihop det här pusslet, och kommer man fram till det Patrik nyss sa: det vill säga att de som bestämmer idag, de har tyvärr hela jordklotet, och det, det behöver man ändra på. Mm. Många lever i, i samma system som, som vi är inne på att många tror på. Samma koncept, samma typ av vetenskap samma typ av historia eh, samma typ av ekonomi och, och vill man att det ska bli bättre så behöver man bara titta lite på, på våra referenser och ställa sig upp tillsammans och bara se ifrån att det nu räcker det är inte så svårt Good, mm. Good. Mm, very good Very good Mycket bra, well put Well put Vi um, we, we, we, we must det måste vara bättre att förmedla i alla fall vad vi har. Vi har, ju, vi har ju liksom lagt mycket tid på detta och vi har liksom med våran passion gjort mm. de här, gjort de här um, forskningarna. Mm. Och uh, det jag, jag menar vi är vi är inte, vi är inte galna människor. Uh, och vi är inte betalda människor. Ja men det är klart att uh, jag, vet, jag vet att uh, men, kanske några uh, människor uh, eller vi, vi, kommentarer på vår, denna podcast podcasten kommer att säga Ja men vem är vem är då Patrik och vem är Simon Schack och vem är Martin och vem är uh, Daniel? Är de betalda disinformatorer? Disinforming agents? Jag vet att jag inte är det. Jag vet att Patrik inte är det. Jag vet att Martin och Daniel inte är det. Vi är väldigt enkla, Vi är väldigt enkla människor. Har ingen funding från någonstans alls. Jag börjar bara säga det. för, att, för att Det finns ju människor som, som tänker vad är, vad, är, vad, är, vad är den här q och podcasten? Eller en gjort av människor som vill, vill också lura mig. Mm. Nej, jag tror, jag tror inte vi vill lura någon. Jag jag tror inte. är säker på att vi inte vill lura någon. Vi bara förmedlar vad vi har gjort som helt uh, independent investigations. Det är det mm. vi har gjort. Mm. Vi, vi, har, vi, har, vi har brukat våra egna resurser. Uh, som är då, det uh, är klart. Klart, vi har brukat internet och uh, men, men också många, många böcker som har skrivits i uh, många år. Mm. Och, och uh, jag, jag tror att jag har, jag har liksom skrivit enough uh, articles som visar att jag har faktiskt läst många böcker i många, i många språk. Uh, Ja, nu är nu vi om Apollo 11. Men eh, också med astronomi. Och... Eh, det, det, det, det, det det kommer då... Vi, vi kommer fram till en slutsats att... Ja, det, vi, vi har... Ett system... Vetenskapligt system... Som har blivit etablerat... Någon gång i... Ja, där kan Patrik kanske enligt med på det så startade det var liksom i 1900-talets början av 1900-talet som, som de, de, de satt satte upp ett system för att eh, hjälpa det Kopernikanska systemet att överleva. Mm. Ja, Jag precis att... det var ju då de började så att säga gå all in på, på sina lögner. Mm. Uh, när de... Uh, det var väl då när de fram Einstein. Jag menar, ja. Det börjar ju med det här att man hittar ju en... Precis. En, uh, det var en väldigt animalig Mercurius-bana och den kunde man liksom inte förena med den kopernikanska modellen. Och det var liksom så Einstein ploppade upp första gången och han sa att jo, men uh, ljuset uh, böjs mm. så att uh, mm. uh, det här stämmer visst. Liksom. <laughs> mm. <laughs> ja. och, och så ja, har, man, när... har man bara liksom... Ja, man har bara dubblat och dubblat och ökat och ökat lögnerna liksom. Så att det har blivit... och, och jag menar, jag tänker på det också. Att man, man kan bli rätt häpen. Ibland när man försöker prata lite med människor om det här. Att, att hur, hur benägna människor är att inte ställa sig de här frågorna. De här, att, att liksom inte titta på de här sakerna som mm. vi pratar om. Att, att, de, att de inte vill använda sitt eget förnuft. För gör man det så kommer man fram till de här sakerna som vi har kommit fram till. Så är det bara. Det, det, här, liksom, det, är inget, det här är verklighet och det här är logik. Men det är väl det att det, det är rädsla. Eller man kan säga så här alltså att det är väldigt många... Som dör någonstans runt 20-30 års ålder. Det är bara det att de begravs långt senare. Man, alltså mm. man slutar att vara en självständig tänkande människa. Och det är liksom det här att, att övervinna sin rädsla. Men jag tycker faktiskt att det finns ett värde i att göra det. För man lever bara en gång va. Mm. Och, och man, man kan faktiskt leva hela livet. Men det där att leva... Det handlar mycket om att övervinna sin rädsla. Det är det som är att leva, att övervinna oh, sina ja. rädslor. Mm. En av de största rädslorna vi har, det är just det här att inte vara accepterad i en gemenskap och bli förlöjligad och utstött. Det är en, det är en av de som vi är mest rädda för. Mm. Och det blir man naturligtvis om man, om man går runt och säger saker mm. som, som ingen annan är med på. Mm. Och, och det är ju så de har lyckats skapa de här gigantiska mm. lögna och, mm. och historien kommer att skratta åt oss de kommer att skratta mer åt oss än att vi skrattar åt de, de vanföreställningar man hade under medeltiden det, det är liksom det, <laughs> absolut de kommer att skratta uh, ja det kommer inte att göra ja Det, det, det, det, det, det, det är en, en tanke som jag har själv. Jag kommer att skrätta åt våren. Eh, Epoch. Epok. Eh, den, den tiden vi lever i nu. Mm. ja Så att... Eh, ja, ja. Så är det. Ja. I alla fall om eh, lyssnarna kanske hjälper oss eh, och eh, få ut sanningen. För att sanningen måste slå igenom först innan de kan skratta. Mm. <laughs> så att de Nej, kräver var också... lite aktion. Pat, Pat, Patrick, var, var det du som skrev någonstans att, eller, att, att medeltiden är inte, är inte, var inte precis en så väldigt mörk tid som man beskriver den? Nej den var nog inte det nej. och, och jag, jag, jag kanske ska passa mig lite liksom använda det som, som något slags exempel. Men, ja, men det är också en sån här i propagandan att man är ju alltid angelägen om att utmåla våran tid som så sofistikerad och bra. Ja. Och ja. dåtiden mm. som ja. så enfaldig och primitiva. Ja. Det, det är också en sån här typisk mm. grej som man gör. Mm. Naturligtvis, vad. Men, men, eftersom det där är liksom en metafor man känner igen. Och, så nej. Och jag menar, man hade, man hade ett annat system, ett annat sätt att tänka, och, och, och man började förstå att det, det var ju inte mindre tokigt än vad vårt system är på många sätt. Då, va? Att man, och, och samtidigt, jag menar, det kan ju vara lite. Jag menar när man läser uh, de, de här sakerna som uh, tycker bra uh, och, och de här skrifterna från 1600-talet så kan man ju tycka det var lite lustigt att de hela tiden skulle förhålla sig till Gud och Bibeln mm. uh, när de resonerade. Då, va? Men det var liksom det trosystemet man hade då. Det var, liksom, det var så man fick göra. Men det, mm. det, fru, uh, ha, ha, det hindrar ju inte att de hade fantastiskt bra logiska... Och bra resonemang i övrigt, liksom. Mm. De var jättebra på att tänka och resonera på 1600-talet. Mycket bättre än vi är idag. Faktiskt. Ja, ja jag, tänkte, jag tänkte börja med Roland Handfords bok också. Hur han beskriver det du sa där innan, Patrik, med att man målar upp det som att det är den bästa tiden nu. Mm. Uh, och, och även i den boken så pratar han om hur, hur svensken hela tiden ska tro på att Sverige är det bästa och att man ska känna någon slags trygghet i att. Det här är den bästa tiden och vi är i det bästa landet. Mm. Eh, så att man, eh, man håller sig lugn och inte... Alltså det är något psykologiskt som, som man spelar på. Att man, eh, man vill bevara det som man har det nu. Och man är rädd för att sticka ut och göra någonting som skulle kunna bryta de mönster. För man har det så bra nu. Man lever i bästa tiden nu och man lever i bästa landet nu. För att det är, det är uppmålat så. Eh, det, det är någonting jag tänkte på när du sa den meningen nyss, Patrik, om att... Man, man målade upp den bästa tiden hur, hur Roland Handford beskrev det redan på eh, vad var det, Fem, vilket år skrev han boken? Uh, 50, 71, nu eller förlåt, 71 mm. eh, men att man hade målat upp det redan innan, att, att det var liksom 50, 60, 70-talet att det var liksom det bästa mm. Mm. <laughs> jag tycker bara att det var eh, klockrent, eh, klockrent skrivet av, eh, av eh, Roland Handford. mm Ja, mm. yes. yes. är... Ja. vad säger ni? ska vi börja. Ska vi runda av det eh, Ja, Ja. Får jag avsluta med ett, ett, ett litet citat bara igen? Mm. Absolut. Uh, det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen, och ingenting dolt som inte ska bli känt. Vet ni vad det var? Nej. Ja, faktiskt Bibeln. <laughs> Bibeln. Oj. det är just Oj. Det tycker jag passar bra här. Ja. Ja, det passar bra. Ja. Eller då slut. Ja. ja, det är bra. Men ähm, tack för att ni har lyssnat. Och uh, på återhörande. Ja. Väl. Så ja. får vi fira Apollo-hoaxet. 50 mm. år. 50 år. 50, 50 år. <laughs> Yes. Ja. The giant cheat for mankind let's Small celebrate for man at the giant sheet for mankind right <laughs> <laughs> hey, hey, hey. on a Well, a funny thing happened on the way to the moon. That's the title of a video that I watched on YouTube. You can see astronauts hanging from wires, proving that astronauts are natural liars. They analyze photos and highlight mistakes with the moon landing missions. They show it was faked. You can see them faking the photos of Earth. They use a round window to fake the curve. Hmm. Well, that's suspicious, don't you think? Yeah, listen up. I watched another documentary called Astronauts Gone Wild. Astronaut Buzz Aldrin gets a little riled. All he was asked to do was to swear to God that he went to the moon, but he was not. He was faced with a moon landing denier, had a chance to show that he ain't no liar. But Buzz decided to punch that dude just for asking him to swear if he went to the moon that's suspicious so do you still believe we went to the moon do you still believe what they're telling you just connect the dots and pretty soon you'll find out what i found out too but if you question this stuff you'll be labeled a loon you'll be called a conspiracy theory buffoon but i don't care man i'm still gonna make this tune 'cause i know that we didn't go To the moon Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? You're the one who said you walked on the moon And how about those moon rocks they gave to museums? And thousands and thousands of people did see them. But one museum took a closer look. They soon realized that something's afoot. The rock they were given turned out to be a fake. Just a piece of old wood, not a rock from space. Yeah, when God made the moon, he saw it was good, but apparently made it from petrified wood. Hmm. Yeah, that's suspicious. Listen up. In another museum sits an astronaut suit. Take a good look at the tread on the boot. It doesn't match up with the prints on the moon. And y'all still believe what they're telling you? Or how about that phone call that Nixon made to the moon that's a quarter million miles away? When I can't get a signal on my cell phone line, I guess phones were better in 69. Hmm. Well.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 To the moon. And it certainly has to be the most discovered telephone call ever made to the lighthouse. Yeah, yeah, went straight through those Van Allen belts. It wasn't a problem, right? Nothing was felt. But now you say it's a problem and you can't get through? This problem needs to be solved according to you. But didn't you solve that problem back in 69? And you flew straight through it five more times? Oh, you wonder why I think it's fake when there are so many Apollo mistakes like the telemetry data that's All gone missing. Thirteen thousand reels. Are you kidding? A giant leap for all mankind. But you lost the data, and no one can find. Hmm. Come on, man. Are you kidding? Do you still believe we went to the moon? Do you still believe what they're telling you? Just connect the dots, and pretty soon you'll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 Intersecting shadows means another light source. Do I think it's fake? <laughs> yeah, of course. The whole thing was filmed on a Hollywood set. Directed by Kubrick is my best bet. The moon's so cool, we'd love to explore it. But we can't get past low Earth orbit. Do your research, people. I think you'll find that NASA admits that a bunch of times. Listen. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond. and hope we take humans into the solar system to explore, so the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. I'd go to the moon in a nanosecond.